Tjena och välkomna till Tid för podd Den första svenska podden om James Bond Och vårt eh, sina indrängta kidnappade 130 avsnitt Jag heter Emil och Carl har med mig Vilka då? Ja det är eh, Rickard, inte längre på en pall Och Emanuel Och Ja, det var inte för nej, nej. Just det. Nej just det Nej <laughs> ja, just det, han är borta också Vem? Ja jag vet ah. inte. Nej. Ja, men hur är läget med Det är bra eller ja, genomsnittligt <laughs> ja, Gilla att du säger ja, men, att det är bra Och sen tar du tillbaka det, fast ändå inte Ja men det, det är det här Att man går på automatik och man säger att det är bra Och så börjar man tänka efter så bara, ja. ja men det är Ja ni vet ju det, det är liksom, Den här veckan har varit Högst medelmåttig mm. Men i övrigt så liksom Knallar väl på Håller på och fixa i lägenheten och donar Och gör inget annat hur går det med grönfärgen som står upp på väggen? Vi har lite problem att hitta rätt eh, nyans. Mm. Har du mer en eh... screenshot från Dr. No eller när du gick till färgbutiken? Jag kanske måste ha det. det är ja. ju, den är ju väldigt bra, den färgen. Alltså. Ja, den är ju det. Mm. <laughs> Gå fram till... <laughs> Det är den som jobbar. Tjena, kan ni få hit sån här dröm för att så visar den här Sean Connery sitter på knä och så Sylvia du ben i förgrunden. Kan jag få den färgen på väggen? Det är i alla fall snäppet mindre värdlösa att gå in hos en skräddare och be att få, få hans kostym. Är det lite coolt ändå? Det är, ja exakt, de hade de gillat. Precis. Ja. det är olika ändar av det här spektrumet Ja, <laughs> olika ändar av bondautismen <laughs> <laughs> Du bond måste du ju nästan sorry. göra det Rickard Ja jag kanske får du göra det ja. Eller ja. inte eh, Jo men det är bra med mig i alla fall eh, Jag är inne i slutspurten nu är på mitt liv på universitetet Så det är Mitt livpunkt? Mitt liv, ja Nej, mitt liv på universitetet. Så det är svin mycket att göra just nu i skrivväg. Så jag är fullkomligt ockuperad från morgon till kväll genom att skriva på min C-uppsats. Just det. Men, men äh, sånt är kul. Ja, det är kul när man hittar saker att skriva om. För då går det av bara fartar. Så jag ändå, ja, men jag ligger väl på en stabil 8 av 10 just nu. Gött. Gött. Evel då? Ja, det är väl en stabil 4 av 10. Ja. Jag vet inte. Det är så här. Det, det är typ Ni kan bara kopiera in exakt det jag sa förra, i förra avsnittet. Ja, så alltså det är ju. Man blir galen. Om. Om en vecka ungefär, då kommer jag ha arbetat hemifrån i ett år. Och det är. Det är sekt. Och nu är det tredje våg. Så det är. Ja, det är som där. Tillvaron kan sammanfattas så här tycker jag. Dagar passerar. Punkt. Det är ungefär exakt så mitt liv har sett ut de senaste veckorna. Ja, jag hörde att vårt universitet ska den 26 mars fira till ett år sedan de hade sin första tenta på internet. Det är väl där någonstans vi har landat i Tribba för firande, tror jag. Herregud. Ja, det är ett firande jag inte är helt säker på att jag kommer medverka på. Men det är ett firande, så ja, kanske. Ja, och på tal om firan då, väldigt passande för, för det här avsnittet Så var det ju Litauiska boksmugglardagen tidigare i veckan <laughs> En helt fantastisk högtid Så den, den firade man genom att läsa en bok som vi ska prata om idag Just det En högtid för finsmakarna så att säga Ja, exakt det Bokmässan är för liksom, det, för, det för plebsen, det är för alla, alla sopor Det här Litauiska boksmugglardagen är för de riktiga kan du förklara lite mer den här dagen? Jag blir fascinerad bara jag tänker på det. Alltså det, det finns ju en fin historia bakom den. Mm. Eh, I att eh, Litauen hade en, slutet av andra halvan av 1800-talet och början på 1900-talet så försökte Ryssland ryssifiera Litauen. Mm. Eh, och då bland annat genom att ändra från det latinska alfabetet till det kurilliska. Så då var man har tvungen att smuggla in böcker för att liksom så här hålla det litauiska eller latinska språket vid liv på, eh, vad fan säger säga Att hålla litauiska på liv med det latinska alfabetet. Mm. Och någon form av så här bevara den litauiska kulturen. Så fräkt. boksmugglare är liksom, eh, nationalhjältar i Litauen. Mm, det är något fint. Liksom. Ah, vad ja, fint. Coolt. Eh, och. Eh, på tal om liv som passerar. <laughs> ja, jag fick ett kotto gick bort framdagen. dagen. Ja, det var någon som också sa att han var den äldsta tidigaste bondskådespelaren som fortfarande var liv. Var vid liv? Det kanske stämmer, jag vet inte. Ja, det stämmer väl och det är väl även mm. så att Christopher Walken är väl den enda som lever av mors eh, styrkar Om jag inte minns helt en. Lever inte Julian Glover fortfarande? Han gör det, den rackaren ja, han, okej. han skulle kunna, jag är lite osäker men. Le skulle... Lever den jäveln? Mm. Ja, det är ja exakt, Han det hade varit perfekt för det Ja, ja vi får spara det till, nere till I till kanske ja. eh, Men pratade inte vi om Jaffer Cotto och ganska nyligen Jo, gans i ganska dåliga ord <laughs> ja, ja, att han eh, var ett as Ja, att han var jobbig i alla fall på Instagram. Ja, just det. Eller ja, på PR-cirkusen i alla fall. Men det tar inte honom att han är en... Ja, jag är ju väldigt, väldigt svag för han som Mr. Big. Mm. Ja, nej, men exakt. Och det är ju att en person råkar vara ett as ibland. Det är ju inte nödvändigtvis gör att personen blir en genom dålig människa. Utan det är en av alla nyanser som gör oss till människor, eller hur det gäller det. Så det tar ju inte från honom det arvet. Att... Nej. Så nej men det är, det är lite tråkigt såklart. Jag har alltid, alltid varit svag för honom som skurk också. Även om han kanske inte har varit bland mina favoriter så är han ju en av de absolut mest ikoniska. Ja exakt. Han är ju en ganska ikonisk skurk i en väldigt ikonisk film. Exakt. Mm. Han är en sån som har verkligen seglat upp för mig de senaste åren. Filmen kanske har dalat men hans prestation som skurk tycker jag är... Ja, den, är, mm, den är högt upp på min lista, skulle mm. jag ändå säga. Mm. Ja, men han är en skön styrk. Jag gillar att i dokumentären till Inverta Ice så pratade jag för kort om att han ville spela styrken som att han vore bondsjämlik i alla avseenden. Klädesmässigt och kvinnomässigt och smakmässigt. Och han ville liksom bara en, en bond. Liksom. Och det, mm. jag tycker det är ändå en bra tolkning ändå av, av den styrken. Han lyckas mm. ju liksom... På ett sätt nästan mer med det än vad Christoffer Lee med Scaramanga. Mm. Ja, som, då egentligen, som egentligen borde vara Bonds jämlika på något sätt. Ja, faktiskt. Det har jag inte tänkt på, men nu när du säger det så... Ja, ja det är liksom... Christoffer någon form av... Jag vet inte, billigare variant av Bond. Någon som inte riktigt... Jag vet inte. Det känns billigt bara. Ja, men exakt. Mm. Och sen är han ju i, var ju med i Alien och sådär. Och så mm. minnesvärd. Och det är väl ja, tyvärr bara verkligen. de för filmer jag har sett med honom. Men ja, han är väldigt bra i båda. Ja, han gör ju mm. avtryck. Man minns ju honom. Mm. Eh, och sen har Billie Eilers gått och vunnit pris. För No Time To Ride. Ja, det här tycker mm, jag är lite grann. konstigt. För hon vann väl för Best Song in a Motion Picture. Ja. Men då har de ju andra statut till Emmy vad de har till eller Grammy till vad de har till Emmygalan och Oscarsgalan så att uh -huh. det räknar ju på släppt låt och inte när vi släppt film så att det kan ju vara så att hon vinner en Grammy i år och så vinner hon en Oscar nästa år. <laughs> Fast då är det två uh -huh. år sen så hennes låt kom. Så det är lite snurret. Ja, oh, jag känner bara att jäklar vad jag är helt uh, obrörd av uh, Grammygalarna så. Alltså. Ja, herregud, det är ju... Det är också så... Bill Eilish släpper en bond -låt som går ganska bra. Alltså, vem ska slå henne i den kategorin? Mm. Ja, det, ja. När hon samtidigt hovar in en massa andra priser samma kväll. Så... Exakt, hon, hon får ju den på köpet bara. Exakt. Ja. En annan sak som hände sen sist är ju att vi har fått en ny mgm logga. Oh, så det kan man, väl, kan man väl ta upp för att eh, Både inför Quantum of Solace Och inför Skyfall Så kom, presenterade de ju loggan i samband med Att eh, bombfilmen kom Men jag antar väl att eh, MGM har haft den här På hyllan ett tag Och eh, nu, ska de, nu öppnar biograferna Och det kommer andra filmer Så då orkar de väl inte sitta på den längre Och bara släppte den mm. Ja, Boys in the Boat kommer snart hoppas jag Så det gäller att vara tidigt ute <laughs> Exakt Ja, mm. oh, en riktig guldkock var Ja, den uh, loggan gjorde mig ingenting överhuvudtaget. Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker mest på att det är skönt att slippa den där utzoomningen från ögat som är den nuvarande. Mm. Den är lite knepig mest. Ja, men jag tycker <laughs> <laughs> ja, men, det så, jag gillar egentligen typ idén, men den nuvarande blir så konstig i och med att ögat är såklart CGI liksom. Mm. Och övergången då när de är ut och det ska någonstans gå över till att vara vid, riktiga videoögat blir bara... Jag vet inte, det blir, övergången är inte helt perfekt. Utan helt plötsligt så blir det som att ögat försvinner och ersätts med ett nytt ögat. Ja. Nej, vänta vet inte. Aldrig tänkt på det Nej, äh, Det där har stört mig. Och rent så visuellt så blir det ju typ två... Alltså... Det, det blir ju typ den öga, ögat och utzoomningen Sen kommer ju Gunnbären därefter Som är lite snarlig i sitt utförande Så det blir så här lite kaka på kaka När det kommer till sån mm. visuella grejer ja, Jag vill ha det gamla lejonet för 1925 eller vad det Det där lejonet som knappt ryter Det där tysta lejonet <laughs> Sitter du och <halvsover? laughs> Ja, det är, det är ju faktiskt en stor Token point med den nya loggan att, att det är i CGI Det är fortfarande gamla Lejonet Eller samma Lejon, men de har gjort det i CGI istället Ja, mm. jag vet inte. Jag tyckte faktiskt det såg ganska bra ut om Förutom att det är alldeles för guldigt Men allt är guld Det är ändå lite konst att tänka på apropå MGM-loggan lite kort För att när jag började gilla Bond Så satt ju MGM-loggan före alla filmer På VHS och DVD så att jag all... För mig är ju MGM-loggan jättesynonymt med Bond men för de som börjar kolla på Bond innan MGM kom in där i på 80-90-talet så är det ju snarare United Artists som har det viktiga där i början mm. men för mig är det ju det mgm låna ska vara där men det är ju inte en självklart för alla, vilket är lite märkligt att tänka på Ja, precis Om ja. du kanske vi får tillbaka United Artists-loggan ja, i USA kommer den väl att vara, men inte i resten av världen Ja, just det, inte resten av världen, just det, mm. det blir Universal istället alltså. Precis. Så vi får lite goda med Universal. Men, men, ska vi gå vidare där? Mm. Det tycker jag. Vi har en faktutmaning även idag. Och eh, Emanuel har lyckats skriva fram en fakta som vi och ni som lyssnar, förhoppningsvis inte känner till. <hör> jag är borts. Och den här ramlade jag i princip över, och jag tror min mardtjänste-reaktion var mer. Den var större än vad den kanske var så här två veckor efter att jag har sett fartan. Eh, <laughs> så så jag sa, jag bassnade dig, du sa jag har en 5-plus farttavtalutmaning eh, som nu så här efter ett par dagar, snarare känns det som 2-3 plus, tre plus kanske, på sin höjd. I alla fall. <laughs> alltså, det finns, en, det finns en grundregel i livet. Mm. Och det är att man aldrig får eh, overpromise and underdeliver. Man ska alltid göra tvärtom. Ja. Underpromise och overdeliver. Du. Eh, Gick bet på den ganska hårt kanske Som med allt annat i livet <laughs> <laughs> ja, Vi får se, men det blir, det blir svårt för att overdeliver Om man säger så, för förväntningarna är höga men... Och då vill jag att ni Sätter er ner med mint julep På Goldfingers altan I Kentucky I filmen i samma namn Och tänker tillbaka på den diskussionen Som Bond och Goldfinger har Om vad Goldfinger ska göra med Fortnots och eh, vi vet ju alla att han vill ju göra Fortnorts radioaktiv. Och då är ju frågan, hur många år vill han göra Fortnorts radioaktiv? Ja, vad är det? Är det 57 eller 58? Ja, vad, vad säger du? Ja, oh. gud. åt 57? Mm. Ja, jag tänkte precis säga 57. 58 känns, det ligger inte rätt i munnen. Nej, ni är rätt ute För Bond gör en snabb Huvudräkning och säger 57 Där Goldfinger rättar honom Och säger 58 år ja, just det. det är intressant att 57 år Från Goldfinger är ju i År 2021 Och 58 år är ju då nästa år Så hade Goldfinger varit på riktigt Så hade man kunnat besökt Fort Nords För nästa år <laughs> Varsågod bra faktor Ja det var... Det var... det var det var verkligen inte det jag hade förväntat mig Nej Så där fick ni den faktan serverad Så att i filmens värld så hade, hade Goldfingers eh, privata guld mm. Hade minskat i värde nästa år Ja, exakt. hadast 2022. Det står ännu bättre med att MGM har en logga som bara skriker guld. <laughs> Tematiskt. Eller hur? Nu är vi stringenta. Ja. Vad trodde du skulle komma där Emil efter när m var på fram. Ja, eller hur? Jag, vet inte, jag tänkte att nu kommer det nog riktigt jävla sjukt kring vad som har hänt där, vad som har hänt i produktionen eller någonting de har gjort om, ändrade i post eller någonting. Inte riktigt, det var inte riktigt dit jag trodde det barkade, men ja. Jag trodde att det skulle vara någonting att det kommer vävas in i något hand till hand. <laughs> Eller, ja. det, det hade varit sjukt. Eller, det var min första tanke. Sen började jag fundera på... Men... Nej, det, det känns lite väl dåligt för en plus Då tänkte jag att nu har Emanolita något helt jävla sinnessjukt tematiskt Om att de nämner någonting Och det förekommer sen typ i någon annan film Att refereras till den konversationen på något sätt Ja, mm. oh, nej Något sånt där hidden gem som du bara har ramlat över Ja, det hade ju varit sjukt ifall Rame Malek Snackar om Fortnite så att det fortfarande är radioaktivt <laughs> Man hade ändå gillat Det hade man gillat Ja, ja det var min eh, lilla lilla fakta Ja, trevligt Ja, då tackar vi dig för den faktan Och hoppar in i dagens avsnitt tycker jag Som eh, återigen blir en liten Ja men, litet bokavsnitt Så passande mm. eh, Och det är ju inte vilken bok som helst Utan det är ju faktiskt Första gången vi ska ha ett bokavsnitt Som inte handlar om en flemming Det har helt enkelt blivit tid för Greker och huvudverk <skratt> <skratt> Oh, fantastiskt. Inte lite huvverk, eller? Nej, inte lite huvverk. Och med greker och lite huvverk så är det ju såklart Colonel Sun vi ska prata om. Och Rickard Vad är Colonel Sun? Ja, vad är Colonel Sun? Jag tänker inte bli långrandig för att ni, är trogna lyssnare. Och ni otrogna lyssnare kan ju gå tillbaka till vårt spektra där vi pratar lite om vad vi tycker om boken- och där jag är en lite utföljare bakgrund. Men i korta drag så ville ju Jonathan Cape, eller Glidrose- jag vet aldrig när de heter vad, skitsamma- nuvarande Jämförlämning Publications, vill ju spinna vidare på- Flemings böcker eftersom Fleming snöpligt gick och dog 1964 eh, mitt under pågående Bondmania och eh, de då ville, ja de såg väl chansen att fortsätta på den här eh, litterära bokserien och hova in lite cash eh, vilket väl gick helt okej okay, men inte tillräckligt bra för att eh, fortsätta det här, så det blev en one-off och man valde då Kingsley Amis som hade blivit någon sorts självutnämnd bondkännare bond kanske det första bondfänet på något sätt, han skrev en, den första fackboken om Flemings bokserie och den kom väl 1965 tror jag och så spolar vi fram tre år och då släpps då Colonel Sun som blir hans första och enda, enda bondbok eh, som inspirerat av en semester i grekiska övervärlden eh, några år tidigare. Och det som är eh, lite intressant eller som är nytt för, för eh, bonduniversumet i den här historien är att Eh, Bonds samarbetar ju med eh, ryska agenter eh, eller grekiska agenter som är eh, jobbar för Ryssland och är uttalade kommunister eh, och det springer väl ifrån såvitt jag har förstått så nu är, känner jag att jag är ute på väldigt djupt vatten eh, för det här var ett tag sedan jag läste om men jag är ganska säker på att Kingslemis. Kanske Han kanske inte var renodlad kommunist- men att han var, hade definitivt- liksom kommunistiska sympatier- och var väldigt långt ut på vänsterkanten- mm. för att vara en britt. Alltså, på tal om det- så där du inte nämnde var ju att-, äh, att Flemings fru Ann, Ann Främming- ah. verkligen inte vill ha Kingslemis. Just det. Och äh, hon sa något citat om att- han var- äh, hon var rädd för att han kommer göra Bond småborlig. Rätt. Då <laughs> undrar jag. Vad fan? Alltså, Är hon rädd för att han, han, hon tycker att Bond är borlig nu och bara kommer bli småborlig, eller tvärtom att den här liksom, personen som är en arbetare kommer bli småborlig? Jag fattar inte. Nej, det är väldigt märkligt. Jag tror bara att Ann Fleming inte vill att ja. någon skulle spinna vidare på sin eh, dödemansverk. Ja. Hon tänkte väl att här kommer kommunisten och ska skriva något och så slänger hon sig med något marxistiskt citat som man inte fattar. <laughs> ja, säkert. Men Eller begrepp. Eh, och det, det kan ju också vara en anledning till att de inte fortsatte att de kände att de inte hade med Ann Fleming på sin sida i den här processen. Men eh, det ja, bara det enkom tycker jag är fascinerande. Även om jag, som sagt, jag är inte säker på att han kallade sig för renodlad kommunist. Men han var i alla fall vänster-sympatisör. Vilket väl inte var så vanligt i England på den tiden, tror jag. Kan någon, någon som vet någonting, jag vet inte. Framförallt var det väl särskilt känsligt just då när det var så pass ja. många som hade hoppat av till Sovjet som tillhörde den högbördiga eliten i. I Storbritannien. Så det var väl ett hett ämne kan jag tänka mig vissa kretsar. Just det. Um, för att... Ja, bara för att påminna er om uh, ni inte har läst den här boken på länge. Eller inte alls. Um, så är... Boken tar ju avstamp i att... M blir kidnappad. Och bortförd. Uh, och Bond ska bli bortförd. Men uh, förövarna misslyckas. Han lyckas fly. Ehm... Um, och de här förövarna vill då ha tag på Bond så de planterar ett falskt spår som leder till Grekland. Eh, så Bond reser dit och ja, helt enkelt eh, går runt i Aten och väntar på att bli kontaktad för han förväntar sig det. Och eh, vem som istället kontaktar honom är en då grekisk eh, agent för GRU- eh, GRU är ryska säkerhetspoliserna. Det sker en från KGB som är underrättelsetjänsten. Eller konta skit Skitsamma. Något sånt. Och hon visar sig då vara på Bonds sida. Och känner till att det är ett hemligt ryskt toppmöte. På en ö ute i den grekiska övärlden. Så de ber sig iväg mot den här ön tillsammans med en hjälp en hjälpsam seglare eh, och för detta soldat, motståndsman eh, Litzas och stöter då senare på Colonel Sun den kinesiska, ja, översten från eh, kinesiska armen är det väl, eller något sånt där som ska attackera det här ryska toppmötet det är boken i korta, korta, korta drag. Mm. Och Bond får huvudverk för han får pinnar i örat. <laughs> Fantastiskt. Men det kommer vi in på lite senare. Ja, det gör vi. Men hur ser ni på att det är att andra författare togs an, togs an att faktiskt skriva Bond? Jag menar, Kingslamis var ju först ut. Hur ser vi på det rent generellt? Vi pratade om det lite i tidigare avsnitt om Gardner och Benson och de författarna. Och det beror ju egentligen på vem det är som skriver för att det kan ju lätt bli som det med Raymond Benson att det blir fanfiction och att det bara blir pastiche av allting. Sen kan det bli som ja John Gardner när faktiskt försöker göra någonting helt annat och att det är objektivt sett bättre böcker men de är inte längre bondböcker på samma sätt. Kings Lemmis är lite intressant i det avseendet för att precis som Rickard sa som vanligt fan och... Det gick väl jobbet mycket på grund av att han var en bondkännare men även respekterad författare. Så att han är ju som både Raymond Benson och John Garner på samma gång. Och det är väl kanske det som i mångt mycket gör att Colonel Sand är väldigt omtyrt av väldigt många. Men rent generellt så, jag har ju inte något problem att en annan författare tar upp en annan författares verk och med Bond så har det på något sätt blivit så självklart, för vi pratar ju ofta om det här att Bond nästan har blivit institution det är, det är som att det inte riktigt är på gott och ont Flemings karaktär längre, han har redan nästan blivit någon sorts allmän allmän gods även om det han inte riktigt är det än i rättslig mening i stora delar av världen men när liksom när jag började läsa Bond så fanns ju allt då fanns ju Karlsson och Gardner och Benson och det var det är så självklart att de ska finnas där i min bondmytologi eller vad man ska kalla det för. så jag är väldigt glad att de finns även om det finns djupa dalar. Mm. <laughs> ja men precis jag menar du är inne på exakt den saken om att Bond som fenomen är större än författaren Nyan Fleming själv. Och det är ju vissa franchises som hamnar där. Och då, Star Wars är ju ett sådant exempel. Det är ju liksom större än George Lucas eller Disney eller vem det nu än och vara som gör filmerna eller var upphovsmannen till. Och då är det inte konstigt att författare skriver böcker eller liknande. För att ta ett annat exempel som i och för sig inte har hänt men som jag inte skulle bli förvånad över om de vill börja kränga böcker är ju Harry Potter. Liksom. Om J.K. Rowling inte vill skriva några spin-offs de skulle rätt kunna tänka sig ja, man att kan inte bara låta en annan författare skriva om det för det är, en, det är en franchise som är större än Upphovsmannen. Ja, det finns ju en, liksom, en oändlig värld där. Alltså, det finns ju egentligen inga hinder för att liksom, fortsätta spinna vidare. Som Nej, är... exakt. Förutsättningarna finns ju att bara fortsätta Precis. egentligen. Ja men exakt Och jag tänker också med böckerna Många väljer ju att Bara läsa Flemingsböcker och det är ju inte något fel med det Men så länge Flemingsböcker Finns kvar i sin originaltappning Så tycker jag ju bara att det är kul Att det kommer nya böcker För det blir bara ett roligt tillskott om inte annat Och då kan man ju välja att Ja men vill man läsa i Ungarnen så får man jättegärna göra det Men det finns så inget krav på att man måste göra det heller För att de tillför det man vill att de tillför egentligen Och så länge det är på det viset så är jag öppen för att det kommer fler böcker Ja exakt, man måste ju försöka se det som att det här är någonting som inte tar bort någonting från Flemming Utan bara i stort sett kan lägga till Och tycker man att efterföljande böcker är värdelösa för att det inte är Fleming, Ja men då höjer väl där bara Flemming i så fall Ja verkligen Men som sagt, man behöver inte läsa det och det tar inte bort någonting men för att börja gå in då lite på boken, hur tycker vi om sätt att skriva och hur det jämförs, ja hur det är jämfört med Främings? Ja men alltså, när jag läste den här första gången. det var ju, det jag där jag berättade för dig tidigare, men det var, måste ha varit sommaren 2016? Ja, sommaren 2016 och jag hade precis kommit till Stockholm och satt och väntade på att möta upp er. Jag vill bara säga att det här är ju typ en som dina det här är en i raden eller på samma, samma ställning som dina Olens anekdoter. Ja, ja, ja. Dina klass, Det här är ju liksom en klassisk anekdot Ja man måste ju liksom klämma ut en till sån vi lägger ner på podden. Men sitter där på någon pub i Stockholm och bara sitter och dricker öl och läser första ja. tre kapitlen och bara mår så jävla bra av den här boken. Och bara av känslan som miss, faktiskt fångar för det här var den andra jag läste som inte var en Flemming-bok Jag hade väl inte jätteöga förväntningar heller Och liksom blir så totalt golvad av, av de första kapitlerna Innan liksom Bond åker iväg på äventyret Så att jag tycker att man märker att det inte är Flemming Men det är ändå inte tillräckligt olikt för att man ska reagera heller Utan det är ändå en ganska väl uppdaterad stil I förhållande till vad Flemming gjorde ett par år tidigare och det är det jag tycker är så fascinerande med Miss att han lyckas replikera Flemmings stil- utan att på något sätt härma det heller. Jag tänkte på det när jag läste nu här i veckan- att Miss har, har ju... Han är ju lite mer krass, lite torrare- eh, i sitt, sitt sätt att skriva. Han är inte, han är inte lika målande som Flemming- eh, när det kommer till miljöer och sådär- eh, och kanske inte får in liksom lika mycket liv historien. Men han skriver... Det är fortfarande... Det är verkligen liksom Flemings anda ändå på något sätt. Och jag kan verkligen se framför mig att... Om Flemming hade liksom... Eh, fortsatt leva några, några år till. Och mått ännu sämre. Så hade han kunnat liksom... Ge bomden en sån här liten liksom... Torrare miljö. Alltså att det det är inte lika färggrant och det är, det är ganska nedtonat det är inte lika fantastiskt eller så det är inte lika överdrivet som Flemming kunde vara framförallt mot eh, mot slutet Ja, alltså, ska man säga så så är ju, Colonel Sand tar ju eh, sig själv på allvar betydligt mer än vad någon av Flemmings eh, böcker gör det är mycket mm. av det, som du säger, det Fantastiska och lite, vad ska man säga, ja, men lite draget av, av det humoristiska nästan också är liksom borta. Det är en, mm. Den är bok som tar sig extremt mycket på allvar. Och eh, Amis, till skillnad från Fleming gillar ju också att lägga ut texten på ett helt annat sätt. Det är ju inte samma samma tempo och precisa språk i att fånga, fånga det rätta och gå vidare. Nej. Vilket inte nödvändigtvis behöver vara någonting dåligt Och framförallt så tycker jag att det är bra Att en författare vill att göra Det de själva är bra på Och vad de själva känner sig bekväma med att göra Skriv på ett sätt som, som ni är bra på som ni gillar Och försök inte kopiera Flemming Exakt, för då blir det devil make hair istället Och det vill ingen att det ska bli Så att, att, att En misskriver på det här sättet Är precis som du säger ingenting som Som tar bort värdet på något sätt Utan att han uppdaterar ändå Bond in i senaste 60-talet och hela den världen för att vi kommer ju komma in på det lite senare men just att frångå vissa teman som Fleming hade kanske byggt upp med, med Spekter och med ryssarna och liksom allt det där. Det blir ett nytt grepp på det hela och det tycker jag är väldigt väldigt modigt och väldigt fräscht för... Och framförallt så känns det som att den här boken skulle kunna utspela sig någon gång efter The Man with the Golden Dragon. Ja, för det, alltså, Flemming är ju i början, de första böckerna, är ju mer nedtonade. Och sen blir det lite, eskalerar lite i liksom, ja, absurditet och sådär. Som vi pratade om en del med i Young Live Twice bokavsnittet förra året. Um, och där vi också Bond blir liksom deprimerad det här alltså Carl Sander det är som att Amis är lite tillbaka i, i Flemings tidiga böcker, jag tycker det här liksom osar lite Casino royal Moonraker From Rush of the Love alltså det är tidiga Fleming där det inte där det fortfarande lite är lite mer spännande renodlade spionböcker Ja, och det går väl lite linjort som är hur hur Spy mig blev, för den, den blev ju lite som en omstart i Bonds karaktär Han blir ju som ett blandt papper egentligen efter du, uh, The Man with the Golden Gun Han blir ju som ett blandt papper i och med hans upplevelse i Ryssland och att han är hjärntvättad och allt det där Så även slut på The Man with the Golden Gun är ju ganska mycket den tidiga Bond som vi lärde känna i Flemings första böcker, så att i den går ju i samma linje ändå. Ja, exakt. Ska vi gå in på det hur Amis eh, behandlar Bond och hur Bond är, så är ju, alltså det är ju det som är det absolut viktigaste i, i alla andra författare som ska skriva om Bond. Att skit till att kopiera stilen som Fleming skriver men ni ska baska mig få Bond rätt. Och är det någonting som Amiss verkligen verkligen får rätt så är det Bond i den här boken. Eh, man känner det från första sidan att det här är verkligen det är verkligen samma karaktär eh, ja men, som, eh, som på något sätt har byggts upp igen efter utgången och som skulle kunna vara samma karaktär som i Moonraker han fångar verkligen essensen av, av eh, alltså främlingsbond ja det det jag har liksom svårt att ibland till och med se skillnader. Jag tycker att det är så spot on emellanåt att jag har liksom nästan alla andra bondböcker från 80-talet och till nutid går liksom bara att stänga ut bort från eh, liksom bondvärlden på något sätt. De behöver liksom inte finnas. Jag älskar dem för vad de är men de behöver inte finnas. Men den här Coulson den är så rätt i bond och såklart att den skrevs när den skrevs så pass nära en på Fleming gör att den på något sätt jag vet inte, jag har svårt, jag kan liksom inte tänka bort den här ur min liksom bondvärld på något sätt Nej men exakt precis, jag tänker samma sak en sån där sak som är väldigt tydlig med vad de andra författarna inte riktigt lyckas med, det är ju hur Bond betraktar upplevelserna för att det som är grejen med Flemings böcker är ju att vi får ju ta del av Bonds upplevelse från hans perspektiv Det är ju väldigt betraktande böcker egentligen Och sen har vi liksom Garner och Benson och de som inte alls går in vad som liksom Bond tänker utan där får vi istället se vad Bond gör Men alltså Amis tycker jag ändå han är mer, han är mer med Bond det är en sån där nyckelgrej jag tycker är ganska viktigt och fundamental när man skriver en bondbord utgår från Bond och hans upplevda situationer och bygger vidare på omgivningen därefter. Det är en sån där en sak man lätt kan överse men som jag tycker är väldigt viktigt när man läser en bondbord. Ja det där, jag tänkte också på det. Och jag tycker nästan i vissa aspekter att jag missgår ännu längre i viss mån i hur han i Hur vi verkligen får gå in och uppleva saker från Bonds perspektiv. Att när han beskriver miljöer så är det väldigt mycket... Det är inte bara det här är miljön utan där Bond ser det här. Han lägger märke till att det är en träpanel. Bond ser mattan. Eller vad det nu kan vara. Ni fattar poängen. Mm. Väldigt, väldigt mycket kommer genom ögonen på Bond. Nästan ännu mer än vad jag upplever att Flemming Ja, sen en annan sån där sak jag tycker att Amis slog fast ganska för tidigt är att Bond är uttråkad. Och att uppdraget ja. tänder liv i bond. För det, de flesta av de väldigt bra bondbuckorna är ju, tar ju sin startpunkt att bond är uttråkad eller deprimerad eller alkoholiserad. Och sen uppdraget tar tag i honom och aktiverar honom och så löser han upp dem mot alla odds. Och så är det ju verkligen här. När han går runt här på golfbanan i början så är han ju extremt uttråkad. Han, han pratar ju med Tanner om det att han inte liksom ser någon mening med sin vardag och... Och att han gör samma sak vid samma klartslag och allt det där. Och det där är också en sån där sak som är väldigt viktig. Det där, jag älskar det där av en väldigt... Det, det som är så viktigt med det där, för att jag älskar verkligen det där. Men det som är så skönt med det, det är att Bond... Det Bond säger till Tanner är att... Ja, men jag har gjort det här, jag är uttråkad. Men det Bond är mest allra mest rädd för. Det är att han hamnar i en rutin där han... Gör samma sak hela tiden, han, hans liv är inramat efter ett visst schema och han känns sig ändå ganska tillfreds med det, även om han är uttråkad. Just det. Mm. Och det där tycker jag är så, ja, det är så bri briljant hur Bond nästan är typ orolig för sig själv att, i att hur kan jag vara tillfreds vid den här, med den här inramade tillvaron? Ja, det är faktiskt väldigt intressant och... Att han liksom problematisera för sig själv Och det är i alla fall när jag läser bort En tolkare som att det här är en bond Som börjar bli litet i åren komna Det är inte den här unga, fräscha James Bond längre utan Han är ändå, han har sett Och gjort det mesta Det är en sån här tydlig, hur du väljer att tolka bond Som karaktär, men John Garner gjorde ju samma sak I sina två första, där gjorde Nyss den här bond, köpt en villa ute på Ängelsa landsbygden Det beror helt på hur du väljer att forma bond Utifrån de här förutsättningarna Ja och jag tycker att han på samma sätt jag tolkar också som att det här är en bond som ändå visst han är rastlös och visst han, han vill komma igång någonstans men han kanske själv börjar känna att ja är nog inte den jag är, ja, det kanske är, det kanske inte är så farligt att faktiskt ta det lite lugnare på något sätt och det tyder på hans åldrande någonstans, han är inte samma samma bond på det här sättet som han var i Moonraker eller liknande som inte rastlös rastlöst men som blir uttråkad ganska snart om man inte kan göra saker. Och inte, kan, inte skulle kunna leva på det sättet. Nej ja, men exakt. Jag illustrerar den i detaljen. Precis i början av boken han är tillsammans med Tanner och den här polisen. Och så kommer den här stroppiga ministern in på kontoret. och Som verkligen avskyr allt det här underrättsarbetet. Och han bara ser ner på alla i det rummet. Och sen glömmer vi bort Bond för en liten stund. För visst följer de andra när de pratar. Och så kommer jag tillbaka till Bond, slutar kapitlet, och då sitter han bara med huvudet i handen och bara hatar att han sitter på det här kontoret. Och det är så <här> oh, jag älskar den, den som liten det, detalj. Det, det är också absolut älska bara en kul detalj när han vaknar upp. Att det absolut första som händer när han, när han vaknar upp, mm. efter att alltså ha blivit drogad och ligga täckad ligga i det, fyra timmar eller någonting. Mm. Han vaknar upp och det absolut första som händer det är, att han, det är att han får cigarett. Underbart. Du kan knappt ens prata, du, du, du vet inte vilka människorna är, du vet inte var någonstans du är, du vet inte vad som är, du vet ingenting. Du vet knappt ens vad du heter, men just det, cigaretten no. det första. Vi, vi tar frågorna sen. Det är också väldigt talande för hur, liksom, det känns som att det, det hade Flemming kunnat skriva, vilken dag i veckan, ja. i en bondbok. Exakt, och den där ministern som du nämnde som vet, är lite stroppig och sådär, det nämns ju också att han röker inte. Och kan be ju de andra att öppna fönstret när de röker. då Och då, säger, då lägger Fleming, eller Bond den observationen att personer som inte gillar rökning har en tendens till att vara psykopater. <laughs> det är också väldigt flämnt. Ja, det är väldigt, väldigt flämnt. Men han, den där stroppen, det är väl han som är tillbaka på slutet också och frågar Eh, Bond, varför dödade du inte? Det är ju någon som eh, Ja, men det är som, Ja, precis. Någon som Bond Och Bond svarar jag hade fått nog med dödande då. Jag dödar inte i kallblodigt. Och så svarar han någonting. Ja, jag antar att det är att även sånt är jobbigt för sådana som du. <laughs> Eller <något. laughs> Sen, Han har liksom ja. varit i något ett helvete i den jävla grekiska världen. Så kommer en liten stropp och ska... <laughs> ja, när alla byråkrater som inte fattar, fattar vad de gör. Väldigt Nä, för... Samma sak i början när han så här typ skäller ut Bond. Han tycker att han var en fegis som lämnade sin skev <laughs> Riktiska byråkraten. Mm. Ja, fantastiskt. fint. Ja. Men eh, har vi något mer att säga om Amis Bond där? Ja, men just den här detaljen att det känns som att det här är en Bond som är närmare slut av sin karriär än början av karriären. Och det tycker jag alltid är så väldigt fascinerande att tänka på. Liksom. Vad, vad skulle den här James Bond göra när han går i pension? Så vad, hur agerar han? Vi har aldrig kommit så nära egentligen i Bort Bond Dör han eller liksom kliver han av och försvinner Bara men Och hur hanterar han den vardagen i såna fall Och vi får ju li lite höra i början där Som vi pratade om för en stund sedan Men ja, just den åldrande Bond tycker jag är mm. Alltid väldigt intressant Och hur det väljer att porträtteras Ja nej men en Bond som går i pension Jag kan ju tänka mig att han har typ Nästan samma liv som Bond har där i början Han går på middag någon gång i veckan Hos M och han spelar golf Med Tanner och han är ute någon kväll och spelar kort och dricker lite han har vissa rutiner, han vill göra typ exakt samma sak som man gör det låter inte helt fel Nej, exakt. det är lite Vänta, det låter som en ganska fin ja. tillvaro ja, men det är... William Boyd gör ju också en spin på det i början av Solo mm. när Bond firar sin 45e följsdag, oh, sitter ensam, ensam på en restaurang eller vad han gör och tänker på något gammalt andra världskriget uppdrag eller vad det är Ja, exakt, och det är för övrigt Den enda andra bondboken utöver Amismen som räknat i någon sån här Flemming-kanon Bara för att den, ja, den, spel, den, är väldigt, den, den passar in väldigt bra Efter Colonel Sun i mitt tycke mm. ja, och sen om man ska räkna in den i något Sån form av Flemming-kanon Det är ett ganska så fint Ögonblick tidigt i boken Efter att Hammonds Har blivit mördade och, eh, ja, vad hade han för titel? Någon form av militär i Hemond. Någon gammal officer eller någonting. Mm. Mm. Eh, som berättade liksom krigshistorier på de där middagarna hos M. Och Bond gör den här reflektionen av att nu, efter att han dog att så här, nu önskar jag att jag kanske hade lyssnat lite mer på något mm. än att bara avfärda ja, det som något drabbel som man gör vid varje middag. Att Bond är en betydligt mer känsligare personer vad vi kanske än vad folk vill göra gällande någonstans. Men Hammond, mm. är han med i Secret Service boken Ja, det tror jag. Han är, alltså, han är, ju, han är ju en Flemming karaktär. Ja, men visst ja, precis ja. för att i filmen Secret Service när Bond kommer till M-hus då säger han ju "Good day Hammond" eller "Hello Hammond" eller något sånt där när han öppnar dörren. Mm. Just det. Ja, men det där som du sa är väl det med att han är lite mer kanske inkännande karaktär, eller vad man säger. Mm. Eh, Vi ses ju också med, när de seglar iväg i Grekland så tar ju Nikolitsas med sig en tonårig pojke som hjälpreda. Och då är ju Bond väldigt noga med att han måste lämna innan the shooting begins, eller något sånt där för att en liten pojke i den åldern ska inte behöva se sådana saker det är flera, det är också 14-åringen sen senare där Bond förvisso är inte med som är med om otäcka upplevelser och så är det, är det inte nog med. fast är inte någon annan gång också i boken som Bond har någon reflektion om barn? Det är väl kanske de enda stunderna som jag tycker där är jag miss kanske ändå kliver lite utanför. Eller jag kan inte jag kan egentligen inte liksom ja bond ja han kanske skulle göra så men att ha liksom ha så aktivt med ett barn i en bondbok. Det, det jag vet inte, det rimmar inte riktigt för mig. Nej, jag tror inte att Fleming hade slängt in en 16 åring på det sättet i berättelsen. Nej. Har bara undvikit det. Yes. Men eh, om vi ska gå vidare till eh, storyn då, som är eh, lite mer avskalad och eh, ja, inte lika eh, liksom extravagant som vi har varit inne på. Eh, vad tycker vi om den? Den är ju ganska enkel egentligen. Det är bara en kidnappning och sen så är det eh, förstörat möte. Det är inte Det som, konstigt, som, som så. slog mig när jag läste den nu är att det är ju egentligen, alltså även om boken är lika lång som Flemings böcker, så handlar den om färre grejer, eller vad man ska säga. Alltså det känns som nästan som en eh, utdragen novell på något sätt. För det är ju liksom bara kidnappning, det är ett par kapitel i Aten, och sen är vi ute på båten och på ön. Det är liksom det är en väldigt kort berättelse, fast han då har lyckats dra ut den lite. Så det känns ju jag vet inte, han får inte, jag, äl ja, jag älskar den här boken verkligen. Men ett problem är att Amis kanske inte riktigt får in den här känslan av eh, urgency. Att det är viktigt att det är något stort att, att eh, när Colonel ska attackera det här eh, ryska mötet. Där tycker jag inte att Amis får in... En spänning. Jag tycker boken är superspännande på andra sätt. Men just med liksom själva motivationen kring skurken och liksom framåt slutet mot klimaxet. Så det är liksom inte det som drar mig in i berättelsen. Som, som jag tycker ofta Fleming lyckas bra med. Nej, alltså samma sak. Jag gillar ju avskalade berättelser. Men, och, ja, men en enkel plott så att säga. Men man måste också kunna ly lyckas fylla den med innehåll och lite som jag var inne på tidigare jag missgillar att lägga ut texten och precis som du säger, det händer inte så mycket i boken. Alltså, det är 150 sidor där de glider runt på en båt båtjävel och inte gör något. <laughs> alltså <laughs> så här, det, ja, men de tar någon lunch de blir attackerade och de vinner den byter, fighten och går vidare. Ja, det är så, här. Byter så byter de en båt och sen... Ja. Det, så här, ja. det, det händer inte så mycket på de 150 sidorna och då är det så här en bok som är, är en tre, min version är 300 nästan precis och det är så här ja. 150 sidor där det typ inte händer någonting Jo men det är väl egentligen det som är bokens svaghet för den, den drar ju igång väldigt fort och sen kommer den till Grekland och då känns det som att de Kinslemis vill stanna kvar i sina semesterminnen och bara tänka på hur fint det var i Grekens grövärlden och och sådär, och det gör att den blir ju väldigt hartig istället. Men det är som ja, grundförutsättningarna för storyn är ju intressant och bra. Just på M är ju väldigt, var ju väldigt nytt då framförallt och gör någonting helt annorlunda mot vad Flemming gjorde. Och det gör ju uppdraget personligt. Hur trött det än må låta numera så är det ju ändå ett spännande grepp där upp till den punkten i tiden. Men jag kan ju tycka att det kanske. Blir lite väl utdraget. Den hade tjänat på att vara 55, 60 sidor kortare. Ja, alltså det, Den är trött vissa vissa stunder. Det är liksom ja. så här, Som sagt, det, det känns inte som att Bond har brott någon gång egentligen. Och det händer inte så mycket för det mesta. Nej, men det, det är liksom, det är märkligt för jag tycker. Alltså, jag tycker inte att boken ska vara liksom kortare. Jag tycker att det, det känns som att det hade den varit kortare så börjar man nästan liksom, fråga sig om det är en fullängdsroman. Liksom. Men han skulle behövt, liksom få in mer berättelse kring Colonel Sun. För nu, jag tycker liksom att M och Bond ska kidnappas san ska attackera det här eh, ryska eh, hemliga mötet. Och eh, skylla på M och Bond. Och sen, det är liksom det, är det vi får veta. Sen får vi inte veta så mycket mer. Varför? Vad liksom, var är poängen med det här? Var, liksom Varför skulle. Varför skulle liksom chefen för. Eh, brittiska underrättelsetjänsten åka ut på ett uppdrag. Alltså det är liksom han har inte riktigt tänkt klart den här liksom plotten. Nej, den är lite för tunn på något sätt. Mm. Det är någonting, han vill göra någon poäng av att typ att Sovjets nya fiende är Kina. Och det hänger väl lite ihop med det kanske när de det är, det, är väldigt mycket, det är flera konversationer om kommunism och USA mot väst mot öst och Sovjet mot resten och hit och dit. Mm. Och där nämns ibland att det här med hur någon poäng som Bonn försöker göra av att så här Kina och Ryssland glider isär och det Sovjets enda hot kommer från Kina i stort sett. Och jag vet, jag vet inte om man misstänker att typ plotten förklaras av det och att det inte behöver utvecklas något mer. Men den når inte riktigt hela vägen fram någonstans. Nej. Och det är väl. Det är väl där jag kan tänka mig att det faktiskt är Kingsley Leamings eh, politiska sektor som verkligen glimmar till att han. Han vill vara snäll mot liksom. Ja, men liksom ryssarna och ja men den kommunismen, den är helt okej okay. det är kineserna vi ska vara rädda för ja exakt, de, vad han kallar det neo någon form av neo-stalinism eller någonting det är de, de gick fel väg de, de har inte läst in Marx eller något. Ja. Det är där, lite mindre diskussion om marxistisk ideologi och lite mer handfasta motiv så hade det faktiskt kunnat bli förklarat mer Eller mm. mindre och mindre Det kan väl för fall del vara, vara kvar Det är inte så mycket man tänker att främling skulle göra eh, Och det är väl kanske lite anti på det sättet Men, eh, men eh, det kan väl få vara kvar Men förklara i alla fall plotten bättre Och inte förklara den genom Ideologiska samtal mellan tre personer På en båt Nej exakt, jag kan iditera mig på när det blir lite planlöst När det känns som att Det blir text för textens skull Egentligen och vi bara åker runt där och hänger egentligen med de här karaktärerna utan att vi faktiskt, när, när handlingen handlingningen drar igång ännu mer så fortsätter den att vara lågintensiv och då kan jag ganska lätt bli frustrerad för att även om det inte är något fel med att vi bara får umgås med de här karaktärerna och se dem prata och sådär så känner man att det rent dramaturgiskt kanske blir fel istället och då blir man istället lite, ja men man sitter och vrider på sig. I alla fall. Och precis som du var inne på det här Rickard Så tycker jag också att de här två olika sakerna Med kidnappningen av M Och Sans plan i övrigt Inte riktigt limmar det Utan det blir som två separata saker Som ska föras ihop Men de, de går inte riktigt tillsammans det, jag, det, det som slog mig när jag läste den här boken Det är ju att det är väldigt mycket From Russia With Love över Över att Bond ska gå in. Bond vet att han går in i en fälla. Och det är liksom det hela. Bond lyckades undvika att bli kidnappad. Han måste hitta, hitta en. Och han enda sätt där är det i stort sett. Låta dem hitta honom. Han, han vet att han, han gill, det gillar sig en fälla för honom. Han vet att han, att han, han går in i den. Det vill säga det är typ samma uppsättning. Som det är från Russia With Love. Och någonstans att det ligger i ett inte förnedring men att skada ja lite förnedring av Storbritannien någonstans som är något form av mål för det mm. ja, men det, är ju, det är ju verkligen den grundplotten återanvänd mm. fast jag menar Fleming utnyttjar ju alltså jag jag skulle säga att love och Kunsan är de är ungefär lika långa men Fleming utnyttjar ju sina sidor på ett ja. helt annat sätt Verkligen, det händer ju, hände ju mer på liksom 150 sidor i den boken än vad du gör på 300 i den här mm. Jag tänkte att få att ha fått liksom flera kapitel med Colonel Sands bakgrund för nu vi, vi jag, jag fascineras av den där karaktären men jag vet inte så mycket om honom egentligen vilket är synd men vi var inne lite på det han, han samarbetar med ryssar För första gången som du nämnde Och det har aldrig skett I Flemming Och hur tänker vi kring det Och det är väl lite kopplat Lite till det som jag var inne på Att det kanske är en mer ideologisk bok Och som Rickard sa, han vill vara lite snällare mot Ryssarna Ja alltså jag, Egentligen så jag, egentligen har ingen inget problem med det För att Det är väldigt han, det, den delen av historien gillar jag ändå att det är ju främst då eh, Ariadne Alexandron alltså kvinnan eh, som är, hon är ju grek och vi får ändå en, en liksom bra bakgrundsförklaring på henne de alltså berättar om liksom andra världskriget och motståndsmännen och att det var liksom ett, ja allt, allt men det som eh, leder upp till också varför hon har valt att eh, ta ställning på den sidan. Eh, och därför tycker jag att det funkar, för att det handlar egentligen inte om ryssar per se, utan det handlar om greker och vilken ställning man tog efter andra världskriget. Eh, och det är väl därför jag tycker att det liksom funkar. Det hade, det liksom på 60-talet hade det varit kanske lite konstigt för Bond att faktiskt ett tema upp samarbeta med en faktisk rysk. rysk. rysk-rysk agent. av en grekisk-rysk agent. Så det är väl därför jag tycker att det landar rätt. Ja, men lite så. Det är ju ändå ganska nyanserat. Och eftersom jag tycker det är en ganska bra karaktär också, så köper jag ändå det här samarbetet. Och det var lite det jag var inne på tidigare, som är att Amist går till ställen dit Fleming inte han går för jag har inga tvivel om hade Fleming fortsett att, att leva lite längre så är det här inte ett omöjligt scenario att vi går från att ryssen är den stora skräcken i världen till att Kina blir det så småningom um, så jag tycker det är ett intressant grepp men um, ja, det hade, hade kanske kunnat utvecklas lite bättre men som sagt jag är svart för karaktären så att och liksom Hela hennes bakgrund och hon beter sig i storyn, Så då gör det att jag accepterar det lite mer Ja, för det är, någonstans är det ju väldigt mycket att Bond samarbetar med henne mm. Snarare än att han samarbetar med Sovjet Det blir snarare tvärtom att Sovjet förkastar Bond I, mm. i den här boken um, Och ja, alltså Jag har egentligen inga problem här Någonstans, jag tycker det funkar Eh, som sagt, han är inne där och petar på ställen som Flemming kanske inte hade valt att peta på eh, och också det här med att ja det, det du sa om att Flemming kanske hade valt att gå den vägen ja, jag tror att Flemming hade kunnat valt att gå den vägen att måla upp eh, Kina som den nya skräcken i världen men han hade kanske inte pekat ut Kina på samma sätt som missar. ja, det är sant han är som mer, han var lite mer diplomatisk Ja, exakt. Men kidnappningen av M då? Som vi var inne på, det är en ganska central del av plotten. Och jag tycker att det är nästan... Alltså, jag tycker det är svin, svinbra, svinintressant. Det är, det är något helt nytt som vi inte har sett. Och jag tycker det är i den aspekten väldigt väl utfört. Sen som sagt, det finns ju inte så mycket... Man känner ju inte riktigt en sin som Ricka var på tidigare av att Bond måste hitta M. Men jag tycker det är en ganska intressant eh, start att börja plotten på. Och jag gillar hur den börjar nästan som ett... Alltså tänk vilken liksom, kriminalfilm eller tv serie som helst. Oavsett om det liksom är bäck eller P.R.O. eller vad det nu är för någonting. Alla de där mordmysterierna är ju typ efter exakt samma sätt. Ett brott sker oftast mord. Och sen så är de vid brottsplatsen och de detektiverna börjar fundera kring hur kan det här gå till vem kan det vara vad är det här för ledtråd, vad har vi för ledtrådar och det är exakt det som händer i början och det känns nästan som att man, man är inne i någon sån här form av, av typ däckare nästan, kriminal, kriminalvärld som är ganska intressant att liksom få in bond Även om det liksom bara är något kapitel som har den känslan Så är det ganska fascinerande kapitel Ja men exakt Och jag menar I det här fallet så är det nog ändå ganska bra att vi får se Alltså vi får aldrig riktigt se kidnappningen på det sättet Heller precis där i början Utan att vi får Vi får följa med när Bond upptäcker saker i efterhand Och sen händer fler saker Hade vi fått vara där när själva Alltså när själva inbrottet sker, om det, om det är det jag menar. Liksom. Ehm, så det är alltid det som man återkommer till: följa med Bond i hans händelser. Och följ med Bond och berätta berättelsen från hans perspektiv. Och då är det väldigt bra att när han väl kommer dit på sitt planerade besök så ser han allt det som har skett och sen börjar själva mm. händelserna. Ehm, och, och jag menar. Det är en bra katalysator för själva handlingen. När jag, jag tänker på den här boken, så tänker jag ju på att en blir kidnappad. Det är ju liksom det som är kärnan i hela berättelsen. Sen det Colonel Sann håller på mig på sidan av, det hade jag glömt bort förrän jag läste boken igen. Jag, jag hade exakt samma upplevelse. Jag insåg det sen när jag började läsa boken. Va, va, va, vad är det Colonel vill nu? Ja. Jag hade helt glömt bort det. Exakt. Ja, det är väl bara det, det är, som du säger, det som är synd är de där. Under 50 sidorna som, som Emil pratar om. Som ju är mysiga. Men det är som att under den tiden så hinner man sedan alltså glömma bort att M ens är med i den här historien. Och sen plötsligt så slängs Bond in i en fängelsecell och Där sitter M på en ö. Jaha. Det var du. Mm, Exakt. Hej, hej. Och så. Ja, det blir lite. Det tappar. Ja, ja det är inte så konsekvent. Det står i berättandet, eller vad man ska kalla det för. Och det är väl därför jag tycker att det är liksom lite fallerar. För de första kapitlen är som. Man verkligen bara. Jag slänger ner den i berättelsen. Och så är man inne direkt. Och sen slappnas det av. Och det är lite synd. Ja, men det där är märkligt någonstans. För hela boken startar med. M. Hela anledningen till att bondresan till Grekland är för att hitta. M Men så fort Bond landar i Grekland Så nämner vi i stort sett inte M Och Bond tänker knappt ens på honom Han nämner typ att han har en Boss som har blivit kidnappad Någon gång inom meningsutbyte Men det är så här M är extremt frånvarande från berättelsen Och i Bonds medvetande Tydligen Ja men det är också Just det här om vi går tillbaka till den föregående boken The Man of the Golden Gun Och börjar med att Bond ska han är utskickad av ryssarna för att faktiskt mörda M. Och då blir det blir intressant att här i boken efter, ja, men då ska Bond i världen rädda M för att de har faktiskt slutat kidnappa honom. Just att ganska tidigt känns det som att både Flemming och Nuamiss insår att M är en karaktär man kan göra någonting mer med. och menar nu på senare och de senare filmerna så har M fått en ännu större roll. Och det kan man ju tycka egentligen vad man vill om, men just det att de inser det redan på 60-talet att man kan utveckla bond och ms relation och att det är en central relation i bond som karaktär gör ju att den tanken har funnits med väldigt länge för egentligen ja visst, det finns ju ganska många passager i Flemingsböcker där man märker att bonden står värdnad för m men det är ju på grund av den här chefsrelationen som jag pratade om tidigare men man är ju som, det finns ju som inget jättetydligt tecken på att man ska blanda in M och göra honom så pass stor som han är i den här borten. Nej. Nej, och det är ju. Funkar det till bättre när <laughs> John Garner ska kidnappa mig? <laughs> ja, det är ju bara. Är ju... Helt onödigt. Mm. Vad tycker vi? Vilka gjorde det bäst? Colonel Sun eller du var det snart Det är ju en eh... rolig fråga det vore något sånt att aff vinner aldrig en tävling när den jämförs med något så att jag måste säkra den och sen fast det ja jag är svag för ändå när Gudjärns står där i sin lilla cell och ropar ropar på bond bond, bond! kan vi få in den bond bond ja Ja. Oh, oh, ja, fantastiskt Det har jag i och för sig så Om man ska vara helt objektiv Så kanske The World's Not Enough sätter upp Kidnappningen bättre och gör den mer personlig Och gör den lite mer relevant I förhållande till filmen Men här är det ändå Mer professionellt på ett sätt som gör det Mer Verkligt att det är en bond och en relation Ja så The World's Not Enough gör ju någonting som vi på. De gör ju verkligen någonting av Kidnappningen på ett helt annat mm. sätt Eh, sen som vi diskuterade väldigt utförligt i vårt avsnitt om den filmen så tappas det ju bitvis bort en hel del eh, med kinöppningen eh, och de utför det väl inte helt, eh, helt perfekt eh, men någonstans, ja visst ska man ska man se det så i vilka som direkt eh, där själva utförandet var bättre så är Vinnie ju Carl men jag gillar någonstans Ambitionen och anslaget bättre i Duvalstantraff. Mm, bra, bra sammanfattat. Mm. Eh, och någonting annat som också har eh, blivit inspirerad från den här boken är ju tortyrscenen i Spectre. Som ju eh, ja, är direkt eh, hämtad. Eller direkt, den är, den är hämtad härifrån, så kan man säga. Ja, den är ju ja, hämt, precis. Ja. Eh, och eh, vad tycker vi om den tortyrscenen? Alltså jag tycker att det jag, jag tycker att den... Nu ska vi se, hur ska jag... Nu måste jag fundera. <laughs> Nej, men, jag tycker att den är vidrigare än Turtus Casino Royale. Eh, skulle jag säga. Sen eh, Kanske inte egentligen är bättre, men det, den har någonting som slår an den. En jävligt obehaglig nerv hos mig alltså. Och hur liksom Cairnsan pratar till Bond så väldigt liksom kyligt och känslokallt. Eh, medan det i Torturny Casinorell är mycket mer hands on. Det är, den är mycket skitigare och det är liksom ja. Jag är ju fan, jag är jävligt svag för det i tortyr, tortyr i boken i alla fall Jo men det och ska man jämföra med Casino Real så är det en ganska viktig skillnad för mig är att tortyren där utförs av en skurk som är desperat att få svar för honom är det verkligen på liv eller död och det, då känns det så gränslöst på ett annat sätt men det blir inte lite obehagligt heller för att det, blir lite, det finns en tydlig insats i det hela Le Chiffre måste ha informationen från Bond för att han ska kunna överleva Colonel Sand, han är ju snarare likgiltig utan han är ju mer intresserad av, av den fattigsta tortyren och det är ju mer obehagligt tycker jag för att han får ju någon njutning av att tortera han liksom går igång på det bestrivs ju den slutförligt i början av boken att så fort kineserna till formen tog en britt så var det Colonel Sand marinde, för att han var expert på att tortera britter och det antyds att det finns någon sexuell underton också i han gillar britter och sådär och och ja, jag vet inte, jag tycker den är riktigt obehaglig den är ju helt klart någonting annorlunda mot vad man har läst tidigare i böcker. Just att den är så avskalad. Ja men just Colonel Sands beskrivning av hela tortyrakten och liksom sadismen och hur de två på något sätt kommer bli en genom, på något själsligt plan genom den här akten. Det är så här, väldigt... Eh... Ja men obehagligt och sen just de när Amis beskriver själva tortyren man sitter ju verkligen där och bara det är ont igen. Det är liksom det börjar så här man tar sig för örat och bara så här är, är, är det någonting där. Det är verkligen vedervärdigt på något sätt. Och även om liksom tortyrscenen i filmen Spectre är placerad i en mera klinisk miljö så är den liksom den känns ändå någonstans mera smutsig för att den känns mer poänglös någonstans. Den är lite svårare att förstå i spektrum. Ja, men det sagt då, just det där med själva tortyrmetoden och där kan låta konstigt att säga, men det känns ju närmare att man blir torterad på det här sättet än att man blir slagen med en mattpiska mellan benen. På något sätt så känns det här som en lättare smärta att framkalla. På något sätt. Så man kan, när man sitter och läser det här, då kan man vrida sig på ett annat sätt som man inte riktigt gör när man läser Casino Real. För att det känns så väldigt farfetched på något sätt. Eller jag vet, kanske bara jag <laughs> jo, men, jo, men jag håller, håller nog faktiskt med. Det är en annan... Jag vet inte, det, det är ju det är en känsla man inte kan relatera till mm -hmm. på ett sätt som man, som man kanske kan i Casting Real. Ändå så är det, gör den här någonstans ondare. Mm. Jag tänker också, det är inte en tortyrscen men lite på samma sätt som hur... När Bond sitter i ventilationstrumman i Moonraker och det kommer en massa ånga. Mm. Det är lite samma, samma känsla. Man bara sitter och vrider sig typ. Ja, men inte exakt. Det är på något sätt en smärta som är... Man kommer aldrig någonsin känna den men ändå kan man fatta hur ont det gör. Och det är också för att man lyckas väldigt enkelt sätt verkligen gå in i Bonds liksom huvud och beskriva liksom på något sätt inte hur det känns men bara Bonds hela upplevelse hur han bara jag vet inte, det, han jag kan inte ens exakt för Amis missbeskriver ju typ aldrig att Bondar ont på något sätt men vi går igenom hans känslor och liv på något sätt utan att utan att smärtan nämns man gör det väldigt snyggt. Ja det är väl så viktigt också att se till själva utförandet då för att hur det är skrivet och formulerat för ska man gå till filmversionerna så alltså, minns man såg Spekter första gången så satt man och vred sig och liksom, gud vad ovarligt, i tortyrsekvensen för att man kunde verkligen känna den där små borran och åka in i in i tidningen där men sen med åren så har ju den scenen falnat ganska rejält och det är mycket på den här utförandet. För varje gång jag sagt, så är det tvärtom mot det jag läser boken. Jag reagerar mer starkt på filmtortyren än bortortyren i den. Och det är tvärtom i Karno-San och Spectre då. Och det handlar allt om utförandet egentligen. Helt och hållet. Det är där det, är där det börjar och slutar. I, uh, i uh, det kritiska ögonblicket i Spectre så har vi en bon som sitter och bara skriker i stolen. I boken Karlsson får vi inte ens veta om Bond skrek. Och Bond vet inte ens själv om han skrek. Ja, exakt. Ja, det är en hjärtligt viktig distinktion. Återigen, där hur man berättar Bond och upplever från hans perspektiv. Vi ska inte ha Bond som öl eller brölar som jag tror vi beskrev i Spektraavsnittet. Utan det ska, vara, det ska vara nedtonat. Jag tänker liksom själva om... Eh... Ja, jag vet inte om det är någon som lyssnar som inte har läst boken så är det alltså någon sorts uh, smala metall uh, Ja, ett spett Spett låter så grovt Ja, men alltså typ grillspett alltså, Ja, precis Du använder Likt den för att uh, sätta på uh, ja, men typ grilla någonting Det är grillspett man mm. använder Just det, precis Som han då först för in liksom i örat, in i bons hjärna på något sätt ja, och den, den beskrivna när Colonel säger att det första som du kommer som det här spettet kommer röra eh, det har ingen liksom känsel i form av touch däremot så har den smärtreceptorer så du kommer, det första du kommer känna är smärta du kommer aldrig känna när, när du faktiskt driver av oh, det, oh. oh, det, det är så jävla snyggt Eh, tänker om Christopher hade liksom faktiskt hands on gått fram och bara kört in någonting i Bond istället för att sitta 10 meter bort med en liten fånig i dator. Alltså det hade gett en ja, så jävla, jävla, jävla. impact alltså. Istället så sitter Bond i en tandläkarstol. Mm. Ja, precis. Alla som är rädda för tandläkaren så blir ju det där inte bli bättre efter. Det. Mm. Och... Kanske var den demografin men... de <laughs> satsade på. Svenska tandläkare för Samendis... rasar mot nya bondfilmer. <laughs> Samendez kanske är rädd för tandläkare, man vet. Oh, han har problem, den mannen. <laughs> <laughs> det är det minsta problemet. Eller... <laughs> <han. laughs> Nej, men det är, det är en riktigt, riktigt bra tortyrscen och... För det här är, när den här scenen kommer i boken så börjar nu ta sig igen. Då har vi haft hundra sidor där inte så mycket har hänt och nu börjar det liksom ta fart. Och det här blir väl, det blir ju på sätt och vis typ klimatset på något sätt. Det är i alla fall det man kommer ihåg och bär med sig när man läser klart boken. Att det här är som det stora som händer i slutet. Men för mig är det liksom till och med att... Ja, när jag läser boken, jag sitter bokstaven och längtar efter det här kapitlet. Vilket är ja. helt sjukt. Men, det, är så, det är samma här och den jävligt lång väntan. För det är ju som sagt ja, andra sidor, det händer ett skit. För det är, det är liksom, det är the centerpiece för hela boken tycker jag. För det är här, det hela kulmen kommer i det här kapitlet. Det är det liksom enskilt bästa kapitlet för mig. Så att jag, jag vet inte. Och sluka det kapitlet Jag tycker det är otroligt Ja och det är ju Egentligen Det är både fascinerande Och lite konstigt Att det tog så lång tid för den här scenen Att komma till Vita duken Å andra sidan så är det konstigt att den ens Kom till Vita duken för det är absolut inte självklarhet Heller men den är ju Nej. så <laughs> Väldigt cinematisk Så att den borde ha varit med i någon Bondfilm Någon gång tidigare så därför är jag glad att den Till sist som liksom fick sin upprättelse. Ja, jag håller faktiskt med. Och även om kanske scenen bleknar lite med boken så alltså den är ju också extremt obanlig i filmen. Ja. Jag är glad att de vågade gå dit. Att de ja. faktiskt vem det var än som kläckte idén att ta med den i filmen. Så, och att de faktiskt, producenterna ville det. För det var ju något som Kabbi aldrig ville. Han ville inte röra Pölnson. Ja. De har äh, appat sitt äh, tortyrgame de senaste mm. 20 åren. Mm, ja. ja, de liksom startade med The World's Not Enough", och sen till scenario. Just det. Och Spectre. För det mm. pratar vi om i Spectre och Snitt också, men det är ju viktigt att tycker jag, påpeka och påminna om att den, mycket av de replikerna som faktiskt sker i filmen i den här scenen är ju taget direkt från boken. Mm. Framförallt det här om eh, depriving him of his eyes. Ja, men exakt. Det är ju ord för ord tar det direkt härifrån. Och det är väldigt ja, mäktigt. Exakt. Det var som att han försvann. Som att han inte var där. Mm. Det ja. är bara synd att i filmen så betyder det typ ingenting. Eller liksom det. det är liksom att det kopplas ihop med ja, han, snubben på Spectre-mötet. Jag vet inte, det känns så himla långsökt. Ja. Jag tror det står i James Bond archives att det var Purvis Wade som skrev den här scenen. Vilket inte alls förvånar mig. För de, de kan sin Bond lår. Mm. Det jag tycker är oh, en replik som jag hade velat haft. Och som jag, hade, jag tror Christopher Christoph Waltz hade kunnat gjort perfekt. Eh, om de inte hade gjort hela den här äh, brosjor-grejen. Det är att <laughs> kan man sedan ha en, en replik som är James. Oh, do you mind if I call you James? Mm. Oh, ja. ja, det är riktigt bra. Den hade jag velat se Christoph Waltz leverera i tortyrscenen. Eh, oh, bra skit. Mm. Eh, Grekland då? Eh, det är egentligen den enda miljön vi har. Visst, vi har lite, lite golfbanor och London och sådär. Eh, men Grekland är ju den ja, primära miljön i hela boken. Grekiska övärlden och eh, Aten. Och vad tycker vi om ja, dels att lägga det där och hur Amis utför det. Ja, alltså det är ju. Det är ju helt naturligt att få bond dit. precis som vi ja, har sett i. Eh, Will, så där. Det är ju. Grekland är ju fantastiskt. Eh, Lska Grekland. Eh, det som är så märkligt är att Amis inte riktigt får in så mycket liv i den här världen. I det, det, Jamis äh, fattar stil så blir Grekland nästan blekare än verkligheten. Medan Flemming lyckades höja upp allting. Men jag vet inte om det är någonting att han miss vill ha kvar det här lite jordnära och lite han, han, han vill inte ha det så extravagant. Äh, eller om man bara inte. Är, det är inte hans starka sida, jag vet inte. Nej, ja, men precis. Alltså, jag har, aldrig, jag har aldrig varit i Aten. Men det framställs som ganska... Jag vet inte, Jag ska inte säga smutsigt, men det framställs som ganska ointressant. Visst, det är någon sån här lite halvromantisk grej när de är uppe på Akropolis och sådär. Och det är turister då, hit och dit. Och det ska vara mysig, fullmån och allt vad det är. Men det... Jag eller så är det bara själva sättingen att det någonstans är sovjetiska agenter. Och att man därför mer börjar as associera själva situationen till någon form av smutsiga kriget miljö som kanske gör sig bättre lämpade Istanbul eller någonting. Men jag väntar. Jag har lite svårt att också folklivet, som du sa. Liksom, det, det känns inte så levande. Man slänger in en massa turister när det passar. Snack, snack, snackar om att det är tyskar och sånt på plats. Det vill ju vara om grekerna. Ja exakt, det är, det, det, är det. det är typ det som slår mig mest. Överallt, överallt han går så antingen tyskar eller svenskar någonstans. Mm. Det är så Men det är väl hans, det är hans enda upplevelse från Grekland när han själv var turist. Så. Ja, och sen får man inte riktigt in det där riktiga grekiska folklivet. Ja precis, medan när Flemming skickar bond till Istanbul då hamnar han på ett eh, romsläger läger. Och det, han hamnar till och med ett skitigt hotell i början Allt det, Ja det är verkligen annorlunda Ja men det blir lite En vykortsbeskrivning också För att även om Akropolis till exempel Är väldigt signifikant För Aten Så är det ju också Någonting man skulle kunna slå upp på I en, en turistbok Och bara ja men just att Akropolis finns Då måste man skriva in Akropolis i den här boken Det blir ju lite den känslan För att det är inte så mycket detaljrikedom Hela tiden, utan det är kanske det som skiljer Just hur Amis väljer att framställa Platser till skillnad mot Flemming För att även om Amis verkligen sätter Bond som karaktär Och flera av de andra karaktärerna Så är det just platserna som gör att Det inte riktigt känns Flemming Och det är väl också ett problem jag har Med den delen när det inte händer så mycket i boken heller För att hade det varit Flemming Då hade de fyllt de delarna med massa upplevelser och platser och dofter och människor. Och här är det men egentligen mer berättande. Bond gör det här och det här händer och, och sådär. Då blir det ju lätt att man tappar intresset, för Flämmin, han hade ju kunnat skrivit 150 sidor om den grejer rövärlden. och man hade kunnat läst 150 sidor till, bara för att flämmin gör det levande. Men miss starka sida är väl inte direkt platserna. Ja, alltså det där jag tänkte på just det med upplevelser. Fylla dem med upplevelser och ta in de eh, lokala personerna. Det finns eh, någon gång under de där 150 sidorna när de ute åker båt så går de ju land på den ön som kan Sanne är på och äter en lunch. Och så går eh, Litsas iväg och ska göra lite undersökningar. Och där han pratar med locals, han går in och frågar om. Vem är det nu är den här, någon eh, som har någon matbutik eller vad är det nu är, jag, jag minns inte vad det är, men han, han går inte och prata med locals i alla fall. Och eh, det där får vi inte vara med på utan han går iväg, vägen, gör saker och sen kommer han tillbaka och berättar om att ah, men jag pratade med den här personen och den kände till det, det. Bara, Men kunde vi inte låta Bond göra det? Så här, Kasta in han där och låta han uppleva platserna ja, och prata med mm. folket. Mm. istället får vi bara en beskrivning av att de sitter på en restaurang och ja, men det finns lite butiker där och sen så sitter de och pratar lite och så händer det inte så mycket Ja men precis, sådana där detaljer sitter ju ut så väldigt mycket mer när ja, men karaktärerna och bonden är så välformade hade det varit en John Garner bok då hade man inte reagerat för att där är allt ganska oklart beskrivet där är det väldigt mycket mer to the point och då reagerar man inte för att det är hela boken så men när det blir som här jag missar och han har skrivit väldigt detaljerat om en karaktärs drag eller en karaktärs sätt att bete sig och sådär. Och sen kommer platsbeskrivningarna som inte säger egentligen någonting. Det är då det blir lite hackigt kan jag tycka. Så det handlar ju ganska mycket om sammanhang också. Ja, och jag fattar typ inte den där ön. Det är någon vulkan, tydligen. Nej, den är väldigt oklar. Det där, finns ja, den på riktigt? Det... Nej, Nej. Gör det gör den inte. Nej. Jag tycker hela, hela de där öarna är väldigt oklöda. det, det Namedroppas saker konstant Ja ah, men vi ja. åker förbi den där öran Ja ah, okej okay. vi rundar den där öran och tar lite skydd där Ja ah, okej okay. oh, <laughs> <laughs> Ja det blir lite plåttrigt mm. <laughs> Ja, men Annars, annars det är det ju härligt Att vara i Grekland i alla fall Någonstans ja, Det är ingen märklig miljö för Bond Och vissa säger ju Nej. Såklart, Vi har ju sett det i filmerna Så det är ju Eller är det bara For Rise Only mm. Ja du ja. det är det väl, va? Det, är det, väl. Ja. det känns som att det borde vara någon Men ja. det baner mig inte det är för att eh, Piers Prosten är med i Mamma Mia. får man de <laughs> oh, just associationerna. Just det. Ja, men det känns så självklart att han ska vara i Grekland. Mm. Och istället att ja, det... vara åtta gånger i Italien. Typ. Åh, <laughs> <laughs> oh, oh, oh, jävla Italien. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, men en sak som man misslyckas med i Grekland det är i alla fall att vi får uppleva väldigt mycket av mat och dryck. Oh. Ja, alltså... Jag blir så sugen på oså. <laughs> ja, herregud. Alltså, och jag mm. menar, oså är ju det är gott, men det är ju inte fantastiskt. Fast när jag läser ceramis så då vill jag ju hinka en hel 70 oså. Liksom. Ja, faktiskt. Man vill bara sitta och dricka osor, käka oliver och massa typ lokal frukt. Ja. Och bara sitta och ha rätt gött. kan man få behålla. Det, det är inget bra det kan jag dricka också här igen. Ja, kanske för att man ska, jag väntar men, äh, men maten känns ändå där är nog ändå mer to the point han lyckas, man blir ofta påminn om vad bondäter det är väldigt mycket grekisk mat och mm. vi får in en hel del av den aspekten i alla fall, så där kommer i alla fall greken in som en, en miljö på ett väldigt bra sätt ja men exakt och det är ju en sån här viktig detalj gjorts från de bästa flemmingburterna, det ska finnas många bra beskrivningar av både mat och dryck. Och man ska verkligen vara med i liksom hela processen när det är middag och när de äter och när de pratar. Och det ska liksom vara en central del i böckerna. Och det sätter Amis på alla sätt och vis. Ja, men det, det märks ju att eh, Amis har liksom verkligen studerat. Det är Typ Jag menar Han har skrivit en bok där han går igenom liksom Dragen i Flemings skrivsätt, och eh, draghistorien och hur karaktärerna ska vara. Och, och det tycker jag liksom märks utan att bli... Alltså det, det blir inte liksom eh, torrt att det märks. Att, men han får in mycket av det viktiga eh, väldigt, väldigt naturligt på ett sätt som nästan ingen annan av de andra författarna har fått. Ja precis, det, det är väldigt sant Sen misstryckas med andra <laughs> grejer Som vi har pratat om Men det är ju sånt som är svårare att härma liksom, när, liksom, Den Flemingska, liksom Drivet i, i, i stilen Som han skriver på Det är ju det är lite svårare att härma På det sättet Men Ni undrar mycket av det som kommer från han själv Men vad han skrivit i övrigt liksom. Man, jag, vet, jag har aldrig liksom hört om Kinnislemmism i något annat sammanhang I en bond Alltså, jag, i England är han ju en ganska stor författare. Men han har ja. väl inte riktigt nått utanför de gränserna kanske, men menar, han var ju en profilerad författare och eh, han var väl också eh, såhär, kulturrecensent och sådär. Ja, exakt. Det var det jag tänkte. Han är väl snarare han är väl lite, eh, högt aktad som någon form av eh, ja, litteraturvetare och akademiker. Mm. Och liksom recen recensenter, vad man nu ska har jag fattat som. Så han har väl inte skrivit jättemycket skönlitteratur? Ja, okay. ja, han, jo, men ganska mycket har han skrivit. Men jag tror inte att det liksom har nått våra breddgrader riktigt. Jag, mm. jag försöker, hans största succé, en bok som heter Lucky Jim som kom 1965 man såna tror jag. Som jag försökte läsa en gång. Men alltså, så brittisk humor när den är som bestlärs värst, för jag fattar ingenting. <laughs> ja, men det är så, så, här, så mycket referenser grejer, som det är liksom helt bortkollad. Så efter tio kapitel så bara, jag skiter det, jag fattar inte vad det <laughs> läste. du den på grund av att det var Kingslamis, eller på grund av att du var inte intresserad av den? Nej, för att det var Kingslamis och jag råkade... Ja, stötta på den på någon, någonstans, mm. någon säkerhetsaffär eller något. Så bara ryktiga med den. Vi får en, en översättare som får översätta den väldigt fritt och släng in massa svenska referenser oh. <laughs> Ja, eller hur? Men de andra karaktärerna då? Vi kan väl börja, tycka med den största karaktären förutom Bonn. Nämligen Ariadne Alexandru. Som är då kärleksintresse och den agenten som är inne på förut. Då, den, den personen som har blivit övertygad av kommunismen och jobbar för ryssarna. Men som är då grek. Men det jag gillar eh, med henne... Är att hon Kingslamis får in henne så otroligt naturligt i berättelsen. Och hon blir en väldigt levande karaktär utan att Kingslamis behöver gå in i liksom långa liksom tirader om hennes bakgrund och vem hon är liksom det hon förklaras ganska kort och koncist men man fattar precis vem hon är ja men exakt och det är ju dels det och dels även att hon är i samma form som många av Flemings kvinnor, jag tycker att man känner igen den grunddragen i hur Flemming beskriver de han har skrivit jämfört med med henne då. Och det är en styrka, för att jag tycker som sagt att hon är en väldigt bra och intressant karaktär. Just hennes bakgrund och så, att hon faktiskt jobbar åt Ryssland. Det ger som liksom en extra dimension och hon känns ändå en ganska modern. Just det av att att hon är en agent, det är ju en sån där sak som är nästan vedertagen om det kommer en film eller en bok nu om Bond, att kvinnointresset ska vara någon form av agent eller åtminstone indragen i det. Och... Det är. Ja, jag tycker det funderar rart av. Hon är en av mina, mina favoriter när det kommer till kvinnor i de här uppföljningsromanerna. Ja. Jag vet inte Jag, jag har fortfarande svårt att sätta fingret på henne Alltså, hon, hon funkar väldigt bra som karaktär. Ehm, och det är absolut inget dåligt. Jag har bara svårt att vet inte riktigt så här vart jag ska landa själv i någon form av så här. Hur mycket gillar jag henne, eller inte? Jag inte. Men den är bra karaktär, eh, definitivt. Eh, och precis som du var inne på, bra liksom med backstoryen och allt det där. Och att hon, hon har en naturlig plats i den här storyn. Eh, hon, som vi ibland kommer tillbaka till, men man kan se dem utan även utan, eh, utanför berättelsen. Eh, hon har ett liv som är större än det här och samtidigt så är hon hemma väldigt väl i berättelsen. Uh, jag sitter bara och... Jag vet inte vad jag ska säga, men jag sitter bara och tänker på Nikolitsas. Ja, <laughs> oh, fantastisk. Men han ska ju fan ta och sätta sig alltså. Är det något? Åh, jag är så trött på den mannen. Jaha, uh -huh. okej. Okay. <laughs> Herregud, kan, kan han inte bara sätta sig och vara tyst någon gång? Fan. Han pratar för mycket. Ja. <laughs> uh -huh. Jag vet inte, jag tycker det här är ett stort problem överlag med karaktärerna i den här boken och så kanske jag tycker bara alla är typ osympatiska och <laughs> jag dras inte alls till om det nu är någon som inte har läst den här boken så är då Nikolitsas en person som Bond och Ariane går till för att få en båt då. så det är hans båt som de använder och han är då med på det här äventyret som något form av tredje jul och hjälpa till under uppdraget och allt det där Jag är, förstår inte riktigt var du Nej jag har, jag har inga problem med honom överhuvudtaget. Visst han är inte någon eh, Karin Bey eller alltså någon, någon, någon fantastisk eh, Medhjälpare som vi är vid från Frömming men Han gör sitt jobb Jag tycker han eh, tycker han verkar skön Ja han känns som en Larger than life Columbo på något sätt Han är liksom Columbo fast på kört typ <laughs> <laughs> det är en väldigt uppenbar liknelse hända Men när jag läser den här boken så ser jag bara Colombo i huvudet. Jag ser, liksom, ser toppol i. När han står där att det är och Det är liksom mm. den typen av energi jag får. Och det är väl både till hans för- och nackdel. För fördelen är såklart att det är mycket karaktär. Ehm Just hur liksom han för sig och liksom jargongen som finns och allt det där Men nackdel är gjort så att han är inte är tillräckligt distinkt för att sticka ut Han är ju precis som du sa, han är ingen en bay direkt Men Även fast det känns som att han missverkligen försöker få honom till den här Lite halvkorpulenta, glada, medelhavsbon liksom. Men han blir lite, lite för mycket de andra liksom och det där jag tycker är så märkligt någonstans. Man ska någonstans ha lite den rollen av att vara glad och han skratta mycket. Ändå så är han mest bara bitter och kategoriskt avfärda folk konstant. Ja. Alltså när han introduceras, han hatar typ allt och alla. Ja, det är sant. Han är en Han är en bitter man. Ja, jag vet inte. Jag... Det, är så här, det är väl en bra karaktär, men det... Oh, jag, jag vänta jag, jag, vill inte, jag, vill, jag vill inte riktigt heja på honom. <laughs> jag tycker det är intressant för hade du hejat på Darko Kerim från Rashodlav? <laughs> ja, alltså det... olika saker. Krim var någonstans ett as <laughs> men han gick inte bara runt och var bitter och var bitter mot folk. Man hade liksom kunna sagt Ja, Okej, okay, du har din fru fastbörd under bordet Men vad fan, du är skön, vi kan dricka en bärs liksom, Medan Nikolitsas där är snarare Är ja, vi vill inte dricka öl med dig alls Du är bara, Det spelar ingen roll om du har Det hade kanske varit hans fördel Om han hade sin fru under bordet Ja men Ja men alltså exakt, man, i någon form av eh, krimbejhuvud ska man tänka sig att han kan göra det och kan, kan vara, han gör det typ ironiskt, ironiskt liksom så här, skratta lite åt det, alltså Litsas sig mer än psykopat för det han, hade han berättat det, hade, för först hade han inte bara gjort det med en kvinna, han hade tyckt att typ alla kvinnor ska vara, eller inte alla kvinnor, vissa kvinnor som antingen har vissa politiska åsikter eller är av viss härkomst. Han är extremt kategorisk där man. Du menar att han är kalkylerande? Ja, lite så. Jag vet, jag vet inte. Jag, jag ser också någon form av så här eh, Columbo-person framför mig. Men eh, det som någonstans eh, gör Columbo så. Nej, jag vet inte. Det, han kommer inte riktigt dit. Jag tycker det, och, väldigt mycket så här klappa på huvudet också. Sagt, han, får, han får ta och sätta sig och snacka lite mindre. Sluta se ner på alla i din omgivning. Skärp dig lite. <laughs> Vilken jävla dundersårning av en karaktär jag inte var beredd på att skriva nej, det, det är nej. skönt. Uppfriskande. <laughs> men en, en bra karaktär det kanske bara inte är för mig. Jag vill inte... Carl ja, Lassan då? Ja, men det var som vi sa förut att han är inte riktigt uppbyggd eh, ordentligt för när Bond och han liksom äntligen träffas då får vi inte veta så mycket mer. Alltså, i, i, I min värld så är han lite så sådär, jag ser honom lite som eh, nästan lite som Dr. No i filmen. Men där får vi ju liksom veta Hela liksom mer bakgrund Här, är, här pratar han mest lite om eh, Det sad och sadism Och vi ska bli upphöjda människor Och nu kör jag in en ål i eh, Men sen får vi inte så mycket mer Och det är synd för att jag är så fascinerad Av den här karaktären Ja men jag håller med ja. Det finns en ganska stor uppsättning Men sen händer det inte jättemycket mer med honom Och det kan jag tycka är lite trist För när man introduceras till honom i början Så är han ju om en då vill man ju bara veta mer, liksom. vad var det som hände under, under kriget och varför är han den här personen som kineserna ringer upp särskilt för att tortera folk och vad gör han på den här ön och allt, liksom. det är så många frågor och sen känns som att inte frågan riktigt besvaras och sen är han med alldeles för lite och i Flemingsbukter kan han ju också vara så visserligen att styrkorna dyker upp lite och sen försvinner de under står i boken, men då lämnar de ett avtryck när de är med första gången så de är som en skuld över boken här är det snarare som att man liksom glömmer bort Colonel Sun. Ja, alltså om Nick och en person ska snacka mindre så är ju Colonel en person som hjälper att prata lite mer um, <laughs> för ja, jag, jag dras till den här mannen, men det är man vet alldeles för lite och det är det som vi har pratat om tidigare om att både Ariane och Nico är väldigt välutvecklade karaktärer. Eh, vi vet vilka de är. Det är liksom inte bara Thomas Karl som kläs i ett utseende. Och sen så kastar vi, kastar vi iväg dem på äventyret. Som kanske Raymond Benson hade gjort. Eh, utan det är väldigt välutvecklade karaktärer. Vi förstår dem. Vi förstår vad som driver dem eh, någonstans. Vi förstår dem, hur de funkar. Med Colonel Sans så vet vi inte riktigt det. Eh, Ja, vi vet att han har någon form av sadistisk läggning eller kanske inte för han någonstans insåg själv på något sätt att han kanske inte gillade sadism, får vi veta, efter tortyran eller någonting. Mm. Alltså, det är så här, vi vet inte riktigt var, var vi har honom, vi vet inte riktigt vad som driver honom, vi vet inte riktigt vem han är, vad hans bakgrund är. Vi har typ ingenting på honom förutom väldigt mycket av det här ytliga hur folk respekterar honom, hur han pratar hur folk är lite rädda för honom. Han är väldigt mycket av en symbol någonstans, lite på samma sätt då som Dr. Noe är väldigt mycket av en symbol. Men det här är en mindre utvecklad sådan. Ja, för att det alltså jag har inte egentligen något krav på att veta allting om en skurkkaraktär för det det är liksom det kan bli lite mycket ibland av den varan, framförallt nu för tiden, att alla skurkar ska förklaras och sådär. Men då måste jag i alla fall få motivation till varför skurken vill göra den här planen. För att nu sitter han mest på sina ö och säger att jag ska skjuta några granater på det där huset. Och så är det det vi får veta. Inte liksom, vad, liksom, vad är grejen? Varför är det här så viktigt? Vad är liksom... Motiverar dig till att sitta på den här ön och ha med dig en tysk nazist för att skjuta ner ett ryskt toppmöte? Vad, vad är liksom, det, det är det som jag egentligen saknar mest. Jag kan köpa att han är en liksom övervintrad eh, kinesisk sadistöverste eh, så länge jag får mer motivation till varför han är skurken i just den här berättelsen. Ja men är exakt, men ändå så är det någonting mer till honom sann som, som gör att man kommer ihåg dem Han har ju ett väldigt starkt ikonvärde trots allt Jag skulle ju absolut inte ranka honom som en av de bästa styrkarna Men han är ju inte i något bottenskick heller Utan när han väl är med så, så kommer man ändå ihåg honom Och jag vet inte om, om det är på grund av att han är en av de starkaste i förhållande till vilka styrkor som kommer senare i Garner och Benson och sådär Eller om man faktiskt kan stå sig Med vissa av Flemings skurkar Och det där tycker jag är ibland så svårt Att särskilja på rent generellt För att var det någon sort som Flemings särskilt var bra på Väldigt genomgående så var det att göra styrkor För att Flemings älskar ju de här larger and life-koncepten Och karaktärsdrag Som är lite smått omänskliga. Och det gjorde att det passade väldigt bra In på styrkarnas beteende och så Um, och det gör ju att Colonel Sunn är lite svår att ranka Men uh, När man väl När jag väl tänker på vissa av de här styrkorna i böckerna Så kommer han upp ganska så tidigt Och jag kan inte riktigt sätta fingret på varför det är så mm. Nej det, det är någonting där som Ja jag, är, jag håller med det, Han är lite svår att sätta fingret på Men jag tänker att mycket har att göra med just det Turtyrkapitlet uh, Utan det så hade han Inte varit någonting egentligen Nej det är sant Och Då är det intressant att Boken är döpt efter honom När han inte är så mycket av en karaktär egentligen mm. Den borde heta Nicolita <laughs> Den stora hjälten i den här, i den här boken ja, Vi borde veta mer om honom vi har redan fått veta. Han, han gör inget annat än att prata om sitt, sin, sitt, sina jävla krigsupplevelser. nu. Du vill inte veta, veta mer. Give the people what they want. Nikolitsas. Ja, han, han håller ju bara på ältar. Ältande bitter människa. Det är Nikolitsas story. Ja. Eh, och sen då, om vi ska fortsätta lite på skurksidan så har vi ju från Richter på tal om då Nikolitsas som... Eh, är någon form av ja, erkefriande till Nikolitis <laughs> <här> <här> <här> och det är, ju, det är ju alltså ja, von Richter är ju exakt den personen som det så lätt blir när man ska beskriva någon form av nazist i att man tar Nazismen är ju det, den absolut Starkaste symbolen Vi har för det omänskliga. Allting som var under kriget och allt det, där, det är liksom där det mest omänskliga Vi kan tänka oss Och när vi då vill eh, Klä någon i något, något form av omänskligt Så klär man den i Nazitisk uniform och Pratar eh, om den eh, Omänskliga personen Helt enkelt om de omänskliga saker den personen gör Och Problemet är att det gör sig ganska ofta. Eh, vilket gör att det inte känns så spännande. Han är, okay, han är en psykopat som typ njuter av att döda folk. Okej. Okay. Jag har jag läst den här boken x antal gånger. Eh, och jag kan inte för mitt liv komma ihåg vad han egentligen gör. Jag vet ju vad han gör i berättelsen. Men varför har Kunninsson inte bara... Med sig liksom ett entourage av kineser. För han, han är väl ingen avhoppad kinesisk överste? Eller är han det? Uh, nej. Han säger att han är of the people liberation army. eller vad han säger. Men det är, de, det är ju för att han. Han vet. Han vet hur man ska få en person. typ Döda en person och kunna åsamka den skada samtidigt som den ska gå att identifiera. Det beskrivs ju att han typ har experimenterat på en massa lik och skit. Jaha, han så han, så... Han, han, ja. han är väl typ där för att han har någon form av expertkunskap i hur kan vi spränga Bond och M så att ja, de ska okay. kunna gå att identifiera men ändå inte kunna gå att hitta spår av att de har blivit torterade. Mm. Okej, okay. ja, då fick jag ju svar på det. Tack. Ja, för det som är tråkigt med den här karaktären är att han har ju typ ingenting som gör att man kommer ihåg honom Han känns som alla de här Nazister Styrkarna i John Garners böcker, vad, vad heter de? Konrad von Glöder Är väl någon som heter i Några av buckerna Ramla in i det facket direkt så Jag har ingenting att säga om karaktären För att sekunderna i den här boken Kommer jag inte se ihåg att han var där Det är så schablontysken liksom. Han är ju inte en karaktär Egentligen, alltså han som, som, eh, som Emil sa så är han ju bara en, och du också är mångfri, han, han är bara en ond eh, nazist, han är inget mer. Han är bara liksom ondskan personifierat, han är liksom, han ska vara ja, det ondaste som Tyskland kan uppringa, medan Skronosan är det ondaste som eh, Kina kan uppringa på något sätt, det blir, ja. Ja och det där, nu är det här bara liksom en sidokaraktär så vi kanske inte ska lägga allt för mycket tid på att analysera honom och kritisera att han är så pass spek Men eh, det är också lite det som, lite genomgående ett problem inom kulturen i att i och med att just eh, allt, allt det något nazisken gjorde och så blir det svårt inom kulturen att framställa det mänskliga i en nazist. Du behöver inte ursäkta dem- men det är svårt att göra dem till människor någonstans. De blir väldigt ofta bara- några former av robotar som gör saker. Ehm, tills... Och... <tills> ett bra exempel på det andra- det är ju Christopher Waltz i Inglourious Basterds. Alla fattar ju att han är omänsklig- men helt plötsligt får vi någon form av människa- som vi kan börja analysera. Och det är väldigt sällan det händer. Och här... Som sagt, en sidokaraktär. Eh, och då blir det bara någon form av nasi-tysk robot. Och så får vi inte riktigt någon känsla för vem man är överhuvudtaget. Så man kan göra det. Men jag tror folk är lite rädda för att peta det där. Eh, Sådana ja, spelar, så spelare som kanske Tarantino då inte har. I att han faktiskt vågar att göra nazister till karaktärer. Ja, men exakt. Eh, sen har vi någon eh, de Schraaf som jag inte har någon aning om eh, vad Nej, jag ska säga om honom. Jag, jag vet inte varför jag skrev in honom för att... Nu, sådär, tre dagar efter att jag läste klart boken, jag ingen aning om vad han har när <går> det är. Vem är det skönt? <går> <går> att han hjälper, han hjälper von Richter, tror jag. Mm. Ja, eh, den här boken har någon form av eh, grej för homosexualitet också. Det är, det är homosexuella karaktärer överallt. Eh, och och den det, det bara sägs typ i förbifarten att von Richter och det det ska ha någon form av förhållande. Och det är, finns ingenting som antyder det överhuvudtaget. Tills, tills någon bara säger att det är hans boyfriend. No. Så här, i förbifarten. Och sen så pratar vi inte mer om det. Nej, okay. <laughs> <laughs> i Kingslamys värld så kanske det var helt naturligt. Ja. Jag vet inte om äh, Kingslamys drog åt det hållet. Men... Ja, det är ju han också. Ryssen var också homosexuell med dragningen åt de yngre. Vilken ryss då? Eh, han, ryssen som hade ansvarade för mötet som de ska attackera. Just det. <laughs> <laughs> tänkte att han, jag menar någon, någon ryss bara. Den, den <laughs> Nej, men jag tänkte om det. För jag, jag började tänka på ryssarna i Aten. De, mm. ja. ja För Colonel Sun antyds väl så ha lite eh, homosexuella dragningar. Ja, han förnekar. det, han säger att eh, sadism, att det har blivit eh, missförstått i att sadism är någon form av att det är sexuellt laddat men att det egentligen bara är någon form av själslig upplevelse han drar ju jämförelse till eh, kristendomen och att det är så här genom sadismen så får man samma liksom själsliga upplevelser som folk eh, får när de typ söker gud eller någonting åh, oh, det är kanske sadismen ska pröva på då helt enkelt <laughs> <laughs> Stoppa in grillspett ja. i <laughs> Och du har säkert något grillspettar ut ute i köket. Oh. I nästa tid för podd så lottar vi ut ett grillspett. <laughs> <laughs> ja, eh, vi har ett par karaktärer till. Eh, M. Måste vi väl säga några ord om. Ja, men det är, ja, vad ska man säga? Han är ju... Han gör ju inte... Eller han är ju viktig, men han gör ju inte så mycket. Och han är ju inte riktigt sig själv på det sättet att han är... Han är ju, först är han hemma och är sjuk, säger Bondi, därför han åker hem för att hälsa på M, se hur han mår. Och så är han drogad och kidnappad. Eh, så det är en liksom udda sätt att se liksom den här gubben M. Vi har ju sett... Tanten M blir kinappad. Eh, <giborna> inte gubben <är> <giborna> <giborna> uh, <giborna> uh, ja, Egentligen gör han väl inte jättemycket avtryck. Nej, min enda reflektion av det, det var väl att det är väldigt fint att se då, i och med att det här är någon form av direkt uppföljare på det man kan, att M uh, verkligen har det förtroendet för Bond och verkligen litar på Bond. Ja, just det. Ja det har ja, jag en poäng i för det, det, det tycker jag är ganska fint i Goldigan också att han, han insisterar på att Bond ska in i tjänsten igen trots att Sir James Maloney inte tycker det. Men, så det springer sig vidare på är att M faktiskt har den respekten för Bond. Ja det är något utbyte där mot slutet när Bond blir blivit tillfångatagen och kommer in i M-cell. Och Bond typ sade lite halvt ursäkt för att han misslyckades. Och typ M säger att ingen hade kunnat göra det bättre. Något sånt. Nej, precis. Men annars finns det väl inte jättemycket till M. Nej, precis. Han är ju ständigt närvarande i boken. Men han gör ju väldigt, väldigt lite. Så ja, det känns som att... Ja, jag vet inte riktigt vad tanken var om jag inte säga att M skulle vara sjukt Om det bara var en att få båda hem till M. Eller om det fanns en annan borttanke där att M bör bli till åren. Han också. Kanske hade det varit något man hade fått, reta, be, fått reda mer på om Amis hade skrivit fler böcker. Mm. Bara en karaktär som jag kort vill nämna. För jag tycker att det är underbart att se han hänga med Bond. Det är bildtanner. Mm. Ojå. Ja. Älskar att bara. Han måste få mer utrymme, både i såväl böcker som film. Han har förvisso fått mer utrymme med åren, precis som Emma har fått med i filmerna. Men mindre M i film och mer Bill Tanner och gärna i böckerna med. Ja, men verkligen. och Just att det beskrivs att Tanner är väldigt sliten, för han jobbar så mycket och. Att han, det känns lite som att han hänger med Bond lite motvilligt men när han väl hänger med så tycker han att det är trevligt och så går runt och spelar lite golf och de super lite och snackar lite skit ja men det är så jätte... Alltså, off, vad är det? Mm. Och när eh, Bond frågar Bill om inte han ska hänga med på middag med M och Tanner säger så nej men jag har ett eh, samtal jag måste ta på kontoret så jag ska in till London mm. och Bond säger så här att nej men då har väl någon assistent som kan ta det där bara, nej men jag måste inte göra det Ja Ja Ja, jag gillar verkligen hur Tanner beskriver sina den här boken. Och det känns verkligen som att bondor och Tanner är vänner. Och det, den dynamiken har ju mm. försvunnit ganska så rejält. Som sagt, det är de mm. två karaktärerna som ska sitta och dricka öl och äta chilien. Exakt. Eller sitta i kantinen och äta steak and kidney pie. <laughs> <laughs> Exakt. Men på tal om det du sa där, eh, Emanuel, om det var någonting som jag missade kanske kan att utveckla. Så det, det läste jag faktiskt i eh, Det kan jag tipsa om. Eh Sun finns ju som serie i serieformat som Sunday Express. Eh, var är Sunday Express? Mm, ja, det var väl. Eh, utgiven på nytt av Titan Titan Books tror jag. jag ska se vad det står på Titan Books. Eh, de har ett litet sånt förord där de får liksom berätta lite om bakgrunden till Curleson och sådär där skriver de faktiskt och det visste inte jag eh, jag hade väl inte läst det tillräckligt noga när jag köpte den för några år sedan eh, att Kingslamix hade idéer på en uppföljare som skulle utspela sig i Mexiko eh, mm -hmm. som det då inte blev något av för att eh, ja för att de inte ville fortsätta eh, Glidrose eller vad de då hette på den tiden och eh, han missade en idé till en novell som han kom till Gridros med, med den idén. Och det måste alltså ha varit ett antal år efter Gunnarsson i alla fall. För det var en idé om att Bond var pensionerad då i 70-årsåldern. Men var tvungen att gå in i tjänsten för att rädda en, en amerikansk senator som har blivit kidnappad. Och... Tydligen ska Gliedros svar till har äh, missvarit Det där skriver du inte, inte ett ord om vi vill inte ha det ja, rör där i ja. kommunikationen det, det, låter ju, det låter ju faktiskt det låter dåligt Nej, det, är, <laughs> det låter inte alls bra Nej mm men överlag om jag ska sammanfatta lite vad jag tycker om karaktärerna i stort. Så är väl det jag ser lite som ett problem med den här boken. Att jag typ sympatiserar inte med någon. Det är så här, Jag gillar Ariadne men jag hejar typ inte på henne. Kölnsan är intressant men lite för tunn. Och i övrigt så tycker jag inte finns mycket att dras till. Jag vet inte. Jag har lite svårt att hänga upp det på någon av karaktärerna riktigt. Ja, och det blir ju så väldigt mycket mer tydligt också när mittenpartiet är ganska händelselöst om det är. Och eh, ja, som sagt, jag tycker väl att de flesta karaktärerna funkar helt okej, okay, men eh, det blir så konstigt bara. Ja, så det är ju bra välskrivna karaktärer, väl, välutvecklade, de funkar ju, men jag tycker alla är osympatiska. <laughs> men, boken som helhet då, om vi ska försöka sammanfatta. Vad vi tycker Jag har ju alltid sagt att det här har varit En av de bästa Uppföljningsromanerna Och det är det väl fortfarande um, Kan inte längre så att det är den bästa Jag tycker att både Solo och Never Send Flowers Och även om man nu räknar den The Authorized Biography of James Bond som bättre Men den är fortfarande på topp fem Av de, av de andra böckerna. Och det är ju främst för att jag tycker Bond fungerar väldigt bra. Jag tycker att Amis uppdaterar Flemings sätt att skriva och gör det till sitt eget. Och faktiskt berättar en ny typ av berättelse som vi inte riktigt hört förut. Och tar ett nytt grepp på den litterära Bond och tar det i rätt riktning. Och utan, att samtid utan att för den delens guld göra det för annorlunda. Det känns ändå som en del i Flemings universum. Så för den sakens skull så lyfter den sig ganska många steg Och sen som sagt så har den ju en superbra inledning på boken Och även klimatet tycker jag är bra och liksom Själva tortyren och så, så Det du faller på är ju som jag pratade om lite tidigare Om miljöerna är ju inte riktigt helt hundra Och karaktärerna må vara bra Särskilt Ariadne som är digga starkt Men den lever väl och dör lite på Colonel Sun, som själva karaktären. Och när han blir så här, varken eller, han är ikonisk och han har ett par bra sekvenser men sen blir glums bort alldeles för mycket så blir det liksom svårt att så här, verkligen särskilja vad är vad är han tänkt att vara och hur upplever jag honom som karaktär och det vet jag inte riktigt vad jag landar i. Så på det stora hela så gillar jag boken. Och skulle jag man sätta någon form av betyd så... Ja, någonstans en svag fyra eller en stark tre. Någonstans där hade jag satt den. Det är en svår bok att liksom... Eller svår är väl liksom vad man ska tycka om den. Men för jag är ju... Jag är ju... Det är som att den, den här boken lever sitt eget liv för mig. Jag är barnsligt fascinerad av den vilket gör att det är liksom jag kan aldrig få den ur huvudet på något sätt som bondbok betraktat men alla andra böcker som kommer från Gardner och Benson och ja, hans moster som har skrivit böcker de är lätt förgängliga jag är ändå svag för Gardners vissa av Gardners böcker men de är förängliga på ett sätt som den här inte är för den är så självklar liksom bihang till Flemings serie. Vilket gör den svår liksom bedömd. För att det är någon sorts, jag har någon sorts romantiserad bild av den här boken vilket gör att när jag tänker på den så bara mysiga i hela kroppen en, det, så, ah, det har liksom vintersutgåvan här bredvid mig och smeker den ljus <laughs> eh, eh, Men sen är det ju att den kanske inte egentligen håller eh, när man läser den. Vilket liksom hade det här varit en Flemming-bok så hade jag ju nog inte jätten mer än. Liksom, en trea, det, här, det är liksom, det är en det är en svag Flämmingbok. Men det är det är en riktigt bra bondbok. Jag är liksom jag kan inte släppa det. Det är, det är på något sätt att det måste hållas isär. Det är liksom en kingstliga missbondbok och det är det är för mig är det fortfarande det bästa vi kan få som inte kommer från fläming. så även om det är en svag Flämmingbok så är det en Sju Sjöhälsike bombbok och därför jag har liksom alltid sett det här som en fyra av fem bok den, visst den är svag som du säger Manuel eller om man kallar den en stark trea men det är där den flyter runt och är väl så förbli för mig tror jag ja och, jag tror jag gav den här en när vi recenserade den i vårt spektravsnitt. Och anledningen till att den här boken funkar och är bra är ju för att bond i den här boken är så pass bra. Hade det varit en sämre bond så hade den här boken helt och kollapsat. För det är en bok som är full av svagheter och som är ganska lätt att lägga ifrån sig. Och jag fick väl kanske den lite... En mer som reality check när jag läste den här gången. att Det... Det är långsamt <laughs> det, det, det händer det, det händer inte så mycket Och då Liksom när jag inte heller Riktigt dras till alla karaktärer De, de är välutvecklade Välskrivna Jag dras inte riktigt till dem Miljöerna är inte riktigt där Vi vet typ ingenting om kan vara sannade, men jag tycker Även om jag tycker att han är fascinerande Då blir det så här. Vad, vad ska jag hänga upp den här på? Och jag kan hänga upp den på att Bond är väldigt bra. Men det räcker inte. Att Bond funkar bra som karaktär kan inte fylla ut en bok som i övrigt är alldeles för tunn. Så det når liksom inte hela vägen fram. Så jag måste väl revidera lite och säga att en trea. Med det sagt, en väldigt bra bok. Och vill man, vill man få en Bond som verkligen är rätt och som inte är fläming men som... Är, Någonstans är så nära Flemingsbond man bara kan komma och sätta det i samma universum som Flemings så är det ju då är det hit man ska vända sig. Eh, och när den här boken är bra så är den fantastisk. Alltså första kapitlarna och slutet är ju svinbra verkligen. Eh, där de där 220 sidorna i mellan som är men lite trötta Men det är det, de är bara trötta De är inte dåliga För att ta typ jo. Forever in the Day Som vi råhyllade när den kom Mycket på grund av de tre första kapitlerna. Sen blev ju den Jag vill inte säga dålig Men den var ju ganska svag Jag tycker att Colonel Sun istället Håller en ganska jämn lärdsta nivå istället Och det är väl det som gör att den fortfarande är Bland best of the rest Liksom Ja, alltså grejen med Colonel är att tar man ett enskilt kapitel och bara läser det, så är det ganska bra och det är hyfsat intressant. Problemet är att det är ganska många kapitel där det inte står, vi kommer aldrig någon vart oh. eh, i den här boken, den mm. står och tuggar väldigt mycket. Varje enskilt kapitel i sig är ganska bra, att man ha lyfta ur det och sätta in det i en annan bok med lite bättre tempo så hade, hade man inte lagt märke till att man rent kan ha tyckt att kapitlet är ganska bra, men... Ja det tuggar för mycket. Det var en väldigt bra beskrivning Ja det, det håller jag helt med Plocka val för kapitler Sandra, Det kommer vara bra Men läs tre av dem på rad Och då kanske inte blir riktigt lika strålande mm. Snyggt mm. Bra, bra spaning Bra spaning Dagens spaning mm. eh, Och då lite för att eh, runda av då Bitar av då har ju pockats till redan, redan Men hur tror vi att boken i sig Hade kunnat göra sig som film Alltså, jag måste få se den här som film. Det blir tokig om jag inte får se den som film. Så. Alltså, jag kan... Jag, inte liksom... Jag måste ju såklart fylla ut den. Men, alltså... Jag har någon sorts... Jag har fått någon, jag har fått en vision. Oj, ja. Var det när du hör på med okay, sadism skulle... då, eller? Nej, alltså... Jag kan så... Jag kan så otroligt mycket se den här boken filmatiseras med de överblivna resterna från Moonraker. Ja, ja, faktiskt. Alltså att eh, liksom uppdatera lite att de inte har en liten fjösig granat fjant sak, Pff. utan faktiskt bygger en raket. Ja. Liksom, och om man på något sätt kan få in det till, jag tänker någon sorts liten Uh, och då spegling att det är inte Kina som stat som är onda för det vill ju Ion gärna liksom vara bort från utan att det är en haywire uh, kinesisk agent uh, för vi är rädda för kinesen för tiden. Uh, det hade liksom det hade gått tror jag. Ja för alltså, problemet med den här boken som film är att den är på tok för tunn Precis, äh... Så att man får göra som Casino real, liksom bygga ut och bygga ut och bygga ut. Ja, exakt. Och. Eh, här tror jag rent av att det. Ett, ännu. Ja, jag vet inte. Men det, man får, måste bygga ut den rejält för att ja. det här ska funka som film. Jag tänker typ så här att han ska attackera ett fn möte eller något. Ja. ja, tror... ja men liksom, De första hundra sidorna i boken. Kan man ju klara av på 20 minuter på film. Mm. Och sen. Ja, man kan inte riktigt ta en timme där de bara glider runt på en båd. Um, men, uh, ja. Jag, jag tror väl att det hade funkat, men man måste som sagt bygga ut det lite. Och um, som sagt, vi har ju Colonel Moon på film, så vi måste ju få Colonel Sun. Också. <laughs> oh, just det, oh, jag förstår Hur var det nu? Det var väl så att... Eh, Harry Saltzman... Var vän med Jeffrey Jenkins Som sk skrev Alla bra historier börjar med Harry Souls med. <här> med <här> <här> Som skrev Profine Ounz mm. Den första bondboken Efter Fleming som Glidrose ratade för att den var för dålig eh, Och så skrev Kings Fleming den här Och då blev Harry Soulsman sur På Glidrose för att de hade Refuserat hans kompisbok så då lovade han att så länge jag är med så kommer vi i aldrig att filma Colonel eh, Sen försvann Solsmann. Och The Spy Loved Me var ju Kabis första Och då bjöds Skrinskler Miss in till inspelningen. Och eh, han skulle skriva en artikel där om inspelningen eller sånt där. Eh, och då hörde han sig också för med Cubby. liksom Kan du tänka dig typ... Och... Eh, och Kabi verkar då inte vara helt... Han verkar inte... Ja, ah, men det kanske vi skulle kunna göra. Typ. Eh, sen sägs det att Kabi blev sur på Kingslamis för att han skrev en... Kingslamis skrev en ofördelaktig recension om Moonraker, tror jag. Han lägger han på svaren ändå. Så då, blev, då blev Kabi sur och eh, vägrade göra Curzon. Ja. Speciellt då liksom inte så här... Verkligen Bond-vännen eller Ian Fleming-vännen Kingslamis ser Moonraker på... <laughs> <laughs> på film. What have they done to my boy? <laughs> Jag sagt ingen Jag så det är förståelse för att man kan ha olika åsikter eller så, utan det är Vakabys way or the highway. Jag tycker det är så barnsligt ja, så härligt med sådana eh, sura gubbar som Vakabys verkar ha varit emellan. Ja. Oh. Oh. Oh, man, det känns som att ja, det var någon som skrev på Casino Royale på forumet att Colonel Sun borde varit Daltons tredje film och liksom sista med uh, vad är det, Robert Brown som M. Och det hade ändå, hade ändå suttit fint. Ja, det ja, hade haft Åh, oh, nu blev jag mer taggad på Colonel Sun som film. Mm, ja, för att ja. du skattade i den <laughs> kontexten. Ja. Oj, oj, oj. Oj, pirrar det till. Mm. Ja, exakt. Tryck ner Dalton i Aten. Mm. <laughs> där har vi, där har vi det inte det Tryck ner då ja. Fin, fin, fin tanke. Ja, säkert någon av våra fina lyssnare Som kom med den tanken för många, många år sedan ja. Och på tal om våra Fina, fina lyssnare Så får vi ta och tacka er för att ni har lyssnat på det här avsnittet Som inte skulle bli över två timmar långt Nej, det skulle det inte <laughs> Men det blev det vad vi, hänt? vi kan vi inte hållas bra. Nu efter nyår, vi kan verkligen inte hålla oss Från att, att göra långa avsnitt Ja, Det, det är konstigt mm. ja. Vi gjorde typ knappt ett enda avsnitt Över två timmar förra året Och nu radar vi upp dem mm. Mm. Ja, verkligen Och därför också Tack till superproducent Anton Lutander Som inte har någonting med avsnitt att göra För nämligen Otto som klippar <laughs> Men han är exekutiv producent och utgivare Så att han står för det här exakt. drabblet ändå Ja, exakt har, har vi sagt någonting som kan orsaka någon form av offens överhuvudtaget Så hör över till vår ansvariga utgivare eh, Och såklart, tack till Thomas Drugg och Anders Frej Han han på och från Och tack till Lars Logotyp Som jag loggen Som inte har sett den, men som säkert kommer att bli fantastisk Ja, Ja, och tack till er som har poddat Tack till Samma mm, Tack till dig som har modererat ja. Bra jobbat Nej. <laughs> vi, lägger ja, ner vi, lägger ner. Ja, vi lägger ner Vi får se vad vi gör nästa vecka Eller nästa avsnitt, jag har ingen aning ja. Men oavsett vad det blir så hörs vi då Tack, ja, bra. Tack och hört Hallå